egy terven 2019 február 4. -e, hétfő van a pontos idő 4 perc el reggel 7 óra ez a Kejfaiancsik minden amit az adott napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora önök az é én, én pedig Fiala János vagyok immáron 7 óra után 5 perc csak azt szerettem volna érzékeltetni Önöknek itt a műsor első-másodperceiben Hogy milyen gyorsan múlik az idő Amivel ha törődnek Akkor is múlik És ha nem törődnek Akkor is múlik Végül is megfelelő rész aláhúzandó It depends on you Hogy mi a viszonyulásuk ehhez Sokszor eszembe jut az idő múlása Ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy kezdeni is tudok vele valamit. Két telefonszámot ajánlok önöknek: 0614890999 valamint 0630677161. Ebben a 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen. Mérsékelt formában ajánlott műsorban, amely a nyugalom megzavarására bármelyik pillanatában alkalmas. Ami az időjárás jelentést illeti, a hegyekben mínusz kettő, vagy annál valamivel több, a síkságon pedig plusz egy, plusz két fok van. Hidegebb van, mint tegnap, de állítólag a januári tél nem jön vissza a közeljövőben. A következő nagyon messziről jött ember a változatosság kedvéért. Február 14-én a jövő héten csütörtökön lesz este fél nyolc órakor az Aquarium Klub volt lokájában, a szokásos felállásban, Filipov Bakács önök megén. A belépés dítalan, tehát másfél hét múlva. Jövő héten csütörtökön 14. én a Valentin napon, amit én nem tartok számon, de valaki számon tart, este fél nyolc órakor nagyon messzire jött ember, az Akvárium Klub volt lakájában, Bakercsal, Filipovval, Önökkel és Velem. A jövő héten és az azt követő héten nagy valószínűséggel szerdán nem lesz élő lebonyolítású Kejfejancsi, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, úgyhogy ilyen messzire menni, úvattal, ezzel együtt 13-án és 20-án nagy valószínűséggel nem lesz élő lebonyolításuk egy fejancsi. Amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra! Úgyhogy néhány dolgot megosztok önökkel, és teljes mértékben nem hagyom az önök kényekedvére az első valamivel több mint fél órát. Hét óra 40 perc után a cirkusz új műsoráról lesz szó. Kampány nyal bizonyos embereknek bizonyos cselekedete okán, amelyeket könnyen lehetséges, hogy sokkal korábban követtek el, ám az amerikai Weinstein botrány következtében Magyarországra is elért. Izé kapcsán hirtelen úgy gondolták, hogy el kell járni, majd amnesztiát adtak másfél évvel később, valaminek okán, hogy mi történt. Erről fogunk beszélgetni, vagy nem beszélgetni, Budis Krisztával és Valhorn Andrással. Fél kilenctől a meglehetősen álmos, mert ha minden igaz, akkor a Bowl-t nézte, Wintermantel Zsolttal fogok beszélgetni arról, a pénteki demonstrációról, amely egyebek közt ellene és az önkormányzati döntés ellen volt, hogy aztán csütörtökön más aktuális dolgokról is szó szóessék. Ugi a 9 óra után pedig arról fogok beszélgetni elképzelésem szerint, hogy őt mennyire befolyásolja, vagy mennyire van a gondolataiban a közelgő, Önkormányzati választás különös tekintettel arra, hogy legalábbis az első fordulót megnyerve komoly vagy komoly a megfelelő rész aláhúzandó kihívója lesz Tadlós Istvánnak különös tekintettel arra, hogyha a második fordulót, amit állítólag júniusban rendeznek, majd is megnyeri Sermer Ádám és Puzsér Róbertel szemben Karácsony Gergely, Zugló Imáron biztosan távozó polgármestere, hiszen ezzel gyakorlatilag a szó átvitt értelmében aláírt a halálos ítéletét már, ami a zuglói folytatást illeti, hogy a zuglóiakat egyéb iránt ezt követően mennyire izgatja az, hogy ki lesz majd az ellenzék jelöltje zuglóban, arról ha önök gondolják, beszélhetnek velem, meg annyi más dolog mellett 061 4 8 9 0 9, -9, -9 -7 -7 -1 -1 -1. Ezeket ajánlom, és aztán folytatom további ajánlással. Once we were king of the mountain on the end. Yeah, we stood by each other side, each one A szombati magyar időkben a 8. oldal külföld, külföld robat. Bal alsó sarkában az alábbi szöveget lehetett olvasni. Ezúton tájékoztatjuk, tisztelt olvasunk, hogy a Magyar Idők napilap nevet vált 2019. február 6-ától, az tehát holnap után szerdán lesz, magyar nemzet néven fog megjelenni. A névváltozás nem érinti alaptartalmát, a formátumát, az árát és a kiadó személyét Magyar Idők kiadó Kft. A magyar nemzet a magyar idők alatt megszokott irányt, a szerkesztőségi elveket fogja képviselni a későbbiekben is. A változással kapcsolatban önnek semmilyen tendője nincs, a napilapra korábban befizetett előfizetési díj a magyar nemzetre is érvényes lesz. Amennyiben az új néven nem szeretne alapra lapra előfizetni, akkor önnek lehetősége van azt a változás időpontjától 2019. február 6-ától visszamenőlegesen lemondani, amit 2019. február 15-ig szíveskedjen jelezni a kiadó XY telefonszámán, valamint XY e-mail címén, illetve postai előfizetés és esetén a Magyar Posta YY ügyfélszolgálati telefonszámán vagy a következő e-mail címén. Bízunk abban, hogy továbbra is hűséges olvasók marad. Maga az esemény az U1G néven elhíresült két évvel korábbi esemény kapcsán történik, mint egy szimbolikus jelleggel. Én ma azt kérdezem Önöktől két nappal a dolog bekövetkezt előtt, hogy vajon ez így külföld, rovat, bal alsó sarka, tehát hogy ez így Önöknek egyébként a szépérzékét mennyire zavarja, ha egyáltalán az a szó, hogy szépérzék még létezik. A másik pedig az, hogy vajon ha átfestik a cégér csak úgy hirtelen mert valaminek okán két évvel ezelőtt új cégére volt szükség, szóval ehhez a cégér átfestéshez hogyan visz, ö, viszonyulnak, hogyan lesz a Salla utcából, Tátra utca, a Fősándor utcából, Hollán Ernő utca, vagy a példa rossz. 061 és 06 30 Kormány oldalon a jelentős dolgok bagatelizálását csak és kizárólag olyan emberektől fogadom. És itt a jelzős szerkezet nincs kitöltve, Akikről és akikkel erről a dologról elvileg lehet beszélgetni, és pontosan tudják, hogy mi az, amiről olyan kifordíton-befordíton módján beszélnek, mint amilyen kifordíton befordító módon beszélnek saját sorsuk lényeges vagy lényegtelen elemeiről, Prőle Gergely, illetőleg Lázár János. Prőle Gergely nem szerepel az étlapon a közeljövőben. Lázár János csütörtökön lesz idén először fél nyolc és 8 óra között, azt követően, hogy 7 és fél nyolc között Újhely Istvánnal fogok beszélgetni. Megmutatom azt előszövegben, aztán hangban, majd a hangkidőlem milyen színvonalon szól, hogy mire gondolok... Megjelent a Magyar Narancsban Nagy Gergely Miklós tollából egy interjú, ahol egyebek közt, hosszú felvezetés után az alábbi kérdés hangzik el. Kérdés. Térjünk rá a kultúrára. Tusnádfürdőn Orbán Viktor azt mondta, új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség, Mitagadás, szeptembertől nagy változások előtt állunk, ez ugye tavaly szeptemberre vonatkozik. Az ön esete bizonyítja, hogy a kormányfő nem a levegőbe beszélt, Prőlegergely. Boldog annak az országnak a kulturális élete, ahol az én múzeum igazgató igazgatóállása a legnagyobb probléma a keresztény-demokrata kulturpolitika kibontakozása szempontjából. Ami a hangot illeti, majd kiderül, hogy az hogyan szól, egyébként sem kértem engedélyt, tehát ez tekintsék, hát nem egy. Gerilla tevékenységnek, de egy ilyen háttértevékenységnek. Simor András járt a Lázár János által tartott tárlatvezetésem makon, majd a végén leszólította és beszélgetett vele, ahol az előbbi kitételre kísértetiesen hasonlító mondat hangzott el. Nézzük, hogy mit tudok produkálni itt szövegben. Nem sok az és nem sok kosztát láttam. A tulajdon része is van egy vadászkastályban most, már ez van. nyilvános is. Csak hogy pontosan fogalmazzunk, és az Indexre mindig jellemző a pontosság ezért egy cégben van tulajdon része, igen, a barátaimmal közösen, akik egy vállalkozást próbálnak üzemeltetni. És ugye ott most ilyen hírek is előkerültek, hogy ott lezárták az önkormányzati tulajdonú utat, ami a... Kastélyhoz Azért vannak az ügyvédek, hogy kibogozzák a szálakat, is, majd kötnek biztos egy olyan egyességet, ami megfelel. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy vagy a polgármester úr segíteni fog egy olyan vállalkozásnak, ami 5 millió forint adót fizet hozzá Akkor nem kellemetlen egyáltalán ez az egész történet, hogy van ez a kastély, amiről először azt sem hogy semmi köze hozzá, aztán kiderül, hogy azért mégis van köze hozzá, most még az utat is lezárják, és ugye a környező földeket is önülető a csalásnak tulajdonai. Igen, igen, én azon, azon nevetek, hogy Magyarországon egy semmibe vezető útkörüli vita. Az indexen címlap hír lehet. Ezt ne ez Grotexnek is nevetség. itt nem az útról azt van nem főleg, hanem a kastéről, ugye, az üllökés, országos, azt országos, országosan Azt remélem, hogy olyan országban fogunk egyszer élni, ahol ez a legnagyobb probléma. Több bajunk sosem legyen, mint ez. Akkor jó lesz mindenkinek, de ez kicsit nevetséges. Részben, hogy az én nevem mennyire fontos, hogy egyszerű országérdési képviselőként az index színlapjára kerülök, másrészről pedig, hogy egy, egy út körüli vita vagy lögdösödés az ilyen mértékben váltja ki az országos érdeklődését, de hát ez már csak ilyen műfaj. Azt remélem, hogy rendez tudják, majd mindenki lenyugszik. Mennyire sűrűn ezt a kastény? Hát amikor vendég... Ez a lögdösődés, ez egyébként kétszer is előfordul az ő szövegében, ezt Orbán Viktortól van átvéve, aki más dolog kapcsán, újságírók lögdösődéséről beszélt tán a parlamentben azon esemény kapcsán, amit obstrukciónak neveznek, ott szó hallott, lehetett hallani. Tehát vannak így szavak, amelyek valahogy így bekerülnek a közbeszédben, nem véletlenül. Most éppen a az. És hát imárom két példánk is van arra, vagy nekem, hogy mitől függ, hogy egy ország boldog, vagy boldogtalam. We said we'd baby come me, come 061 099 -09 és 06 36 77 -1 -1 immáron három perccel 4 után Közben egy kiegészítés érkezett, és köszönöm, amely arra utal, hogy nem két éve, hanem négy éve történt az U1G. Nevet létrehozó esemény, elnézést a tévedésért. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon kis apró kavicsok lennének a cipőmben lehet, hogy el is férnének, de hát hogyha ilyenekből lapáccán próbálnak berakni a cipőnkbe, akkor már úgy nézem, hogy nem fér bele a lábam. Ebben én azt gondolom, Ez... hogy ön tökéletesen tévedít, ugyanis nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy Lázár János és Prüle Gergely pontosan azt gondolja, amit ön, de egészen másféleképpen fogalmaznak. Alapvető felfogásbeli különbség kezd létrejönni önök között és köztem. Ugyanaz a négy kereke van ki, kedves Pj Lázár Jánosnak, mint önnek, csak valaminek okán relativizálja a vele kapcsolatos események jelentőségét annak következtében, vagy annak érdekében, hogy a hétköznapi életét zökkenőmentesen tudja élni. És miközben mindannyian azt tudjuk kívánni Prüle Lázár Jánosnak és Magyarország összes állampolgárának, hogy zökkenőmentesen tudják élni az életüket, az az aminek kapcsán eszembe jut az ő története, abban az ő feladata az, hogy ne relativizálva tegye lehetővé az ő hétköznapi életét. Az, hogy ez a relativizálás ma nagyjából a közép és a felső fok közötti úton jár, közben, akkor, amikor én éltem, az alap és a közép fok között volt, hiszen erre a relativizálásra, erre mindig igény tartott az ember, akkor, amikor vele kapcsolatos események voltak, arra szeretnék emlékeztetni, de az, hogy ma egyébként a kognitív dissonancia, a kognitív dissonancia, a kognitív dissonancia a középfok és a felsőfok között való ingajáratban tud megvalósulni, ebben látom a jelentőségét a dolognak. Ugyanazt gondolják, kedves Péjé, mint ön, csak a saját boldogulások érdekében nem így fogalmaznak. Nagyon messziről jött ember. Boldog annak az országnak a kulturális élete, ahol az én múzeumi igazgatóállásom a legnagyobb probléma a keresztény-demokrata kulturpolitika kibontakozása szempontjából, mondja a Bröle-Gergely, enyhén felakasztott ember. 0614890999 valamint Az egyik legnagyobb női magazin szerkesztősége felkért arra, hogy írjak a politikailag korrekt témakörben, hogy én mit értek ezen. Kiderült, hogy hallgatják a műsoromat, vagy nézik, ez nem derült ki. Én azt mondtam nagyon szívesen, megmondták legyen 3000 karakter, maximum írtam egy nagyjából 2973 karakteres írás, és elküldtem maga az írás a következőképpen szól. Politikailag korrekt. Gyerekkorom meséiben a tündér volt a jó, neki szurkoltam, és a boszorkány volt a rossz, őt meg rüheltem. Vajon a politikai korrektséget tagadó NER tesz-e egyszer egyenlőségjelet közéjük? Kisiskolásként azokat utáltam, akik táblára írták fel a rosszak nevét. Megnyugtató, hogy a NER biztatására imáron a tanulók is feljelenthetik tanáraikat, ha óráiba aktuálpolitikát loptak? Ahogyan anyám nevelt, abban apám volt a ludas, valit nem kefélhette büntetlenül, én pedig hagytam. Tettem, amit elvárt, és csak akkor unatkoztam, és álmodoztam, ha nem látott. Amíg a könyvek és a filmek szabadságot hoztak, addig a szalolázadás és a szerelmi bánatok pótcselekvések voltak. Végül a munkában leltem otthonra, apámhoz hasonlóan. A mamám gangster tempó nélkül fogott minket össze, nem úgy, mint a kisvárosi Rock and roll családfője, aki mafia módszerekre fanyalodott. Apámat meg engem passzióból is sakban lehetett tartani, tét nélküli nézeteltéréseink semmik voltak a filmbéli familia konfliktusai az képest, ahol háborús hangulat uralkodott, üptre veszekedtek, nem véletlen hangzott el a kérdés, apa, mikor köszönte meg utoljára a teát? És amikor a mama a gyereke kedvéért végre megemberelte magát, amikor dacosan a férje elé áll, hogy önálló életre vágyó lánya bőröndel a kezében végre szabadon vá távozhasson, akkor nem is tartotta magában 15 éve. Elnézést, ha adatilag ez nem stimmel. Anyám, ma is rajtam kotlana, ha egy pszichológus közben nem avatkozott volna. Tűrhetetlen hozzáállásunk, magatartásunk következményeképpen domestikálták a pszichológust, ami határeset a léleggyógyászat szakmai protokollját illetően. Azért nehéz számot adni felnőttségemről, mert az nagyjából 50 éves koromban startolt el. Amikor Csöpnyi lányom 16 évvel ezelőtt egy fekete emberre mutatva azt mondta, majom, előbb leküzdötte magamban az anyámat, aki erre rá se volna, majd felvilágosítottabb, attól mert fekete lehet még ember. Majom, nem majom, vitánk sírásba torkollott belül az elégedetlenség, belül a kétségbeesés váltott ki könnyeket, melyek inkább oldottak, mint békítettek. A hétvégéket, elvált apa vagyok, gyakran töltöttük élményfürdőkben. A tíz évvel ezelőtti Esztergomot egy fiút tette emlékezetessé, aki mindig mögöttem ment fel a lépcső, mégis előtte csúszott le, ráadásul volt mersze kioktatni. Idézem, tudod, szemesnek áll a világ, jobb, ha már most hozzászoksz. Ott és Balatonlelén is hallgattam, ahol azért hajtotta a plédet a fürdő hogy ne lophassák el őket. Erre ugyanis én neveltem. Öt éve, korára állapotára tekintettel tapintatosabb, békülékenyebb lettem anyámbal, amitől viszont automatikusan megnőtt a lányommal folytatott küzdelem hőfoka. Elvi kérdések ütkeztek, ütköztek praktikus szempontokkal, mosoly egyre hosszabbak lettek. Aztán összeveszett valakivel, és tőlem kért segítséget, ahogy rossz jegyei dacára is a támogatásomat várta, hogy magántanuló lehessen. Addig aggódtam, amíg a korábban kívülről vezéret lányomból egyik pillanatról a másikra a belülről irányított nem lett. Én, aki azért veszítettem össze a szüleim egy gyerekkoromban, hogy jobb legyen a sorsom, egy várándítással vettem tudomásul, hogy kibékült azzal, a miatt annó elköltözött. Ma a lányom egy olyan tízemeletes ház, aminek bizonyos szintjein mindkettőnk érdekében nem áll meg a lift. Ennyi kompromisszumot a nemzeti együttműködés rendszerétől is elvárhatnék. Írásomra... Az alábbi e-mail érkezett az igen népszerű női magazin olvasószerkesztőjétől. Kedves János! Ezúttal a telefonomat felejtettem otthon, ezért írok hívás helyett, de elég a kifogásokból. A szerkesztő kollégákkal elolvastuk az írást, és a karakteres stílusúnak örültünk ugyan, és a karakteres stílusnak örültünk ugyan, de van két alapvető gondunk az anyaggal. Az egyik, és erre sajnos külön elfelejtettem felhívni a figyelmét, hogy női magazinként direkt formában nem politizálunk. Vagyis ez csakis a lap szellemiségében érhető tetten, nerkritikát kritikát ennyire nyíltan nem szoktunk megfogalmazni, ahogy, és itt az újság neve van, más országokban sem tesz hasonlót. Másrészt, és ezt talán említettem, hogy ennek tükrében hogyan gond, másrészt és ezt talán említettem, hogy elsősorban a műsorvezetői felfogásáról, stílusára jutott veszünkbe eszünkbe a felkérése, vagyis arra voltunk kíváncsiak, hogy ennek tükrében hogyan gondolkodik a médiában alkalmazott pícirel. Csatolok egy írást, amit egy gender uh, nyelvésztől kaptunk. Ez viszonylag közel áll ahhoz, ahogyan az anyagokat elképzeltük. Megkérhetjük, hogy ezek alapján gondolja újra a szöveget, ha nem, azt is teljesen megértjük. Köszönöm XY, aki nő, és D-vel kezdődik a keresztneve. Én az alábbi e-mailt küldtem erre az e-mailre. Köszönöm XY írását, de momentán nem szorulok vezetőre. Örülök, hogy megismerkedtünk telefonon, de kérését így utólag elfogadhatatlannak tartom. Fiala János. Egy tucat percünk maradt a bármire. 0614890999 489 0999, valamint nullehat Figyelek a Most kaptam egy, egy SMS-t, ami ami, mert arra hívja fel a 7 óra 40-kor kezdődő interjú alanyom. A figyelmemet, hogy nem tudunk interjúzni, mert baleset történt. Köszönöm a megértését. Üdv! Én akkor küldök neki egy SMS-t, ugye ez a beszélgetés már legalább harmadszor, nem másodszor marad el. Elnézést kérek. Küldök egy SMS-t, gyógyulást. Mikor van remény, mikor lesz remény az interjúra? Írhattam, hogy az interjú lebonyolítására, de ilyen a magyarban nincs. Az interjúra. Ön szerint, mikor lesz? Ön szerint... Mikor lesz remény az interjúra? Fiala János. Nyugyulást ön szerint mikor lesz remény az interjúra Fiala János. 06148909999 és 036771161 így változik. A kínálat 12 perc helyett 31 percünk van arra, hogy bármiről beszélgessünk. A helyfejancsi eddig is, és most is a lehetőségek tárháza 061-489-0999 és egy. Kivételesen az első 25 percben legalább 6 lehetőséget teremtettem önöknek arra is ahhoz, hogy ezekhez hozzászóljanak. De nem hiszem, hogy 6 téma lenne az, amihez ma hozzá lehet szólni, mert a témák száma végestelen és kizárólag azon múlik, hogy önök miről szeretnének beszélni. A pontos idő fél nyolc 2019. február negyedike van, február 14-én tíz nap múlva nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsal Filipovval, önökkel és velem. A belépés díjtalan, most pedig 29 percen át 061 egy valamint hat figyelek, ha van mire. múlott fél nyolc, nem említem azokat a témákat, amelyeket ajánlottam az elmúlt közel fél órában, mert azok valójában nem ajánlatok voltak, hanem azok jutottak az eszembe, de ha megismételném őket, akkor tényleg ajánlatokká válnának, alatta a beszélgetés néhány esetet leszámítva nem így működik. A beszélgetés úgy működik, hogy beszélgetnek az emberek, és nem témákat javasolnak. Ez nem egy otthoni történet, így aztán néhány dolgot megemlítettem, de Isten ments, hogy ez önöket egy tízes skálán kilencesre korlátozza, vagy befolyásolja. Így az elkövetkezendő közel 27 percben folyamatosan felívom a figyelmüket, a betelefonálás lehetőségére elmondom, milyen nap van, hány óra van és egyebek, de mindazt, amit az első fél órában említettem, azt nem említem, mert indokolatlannak tartanám. 061 Valamint 06 figyelek, ha van mire, 4 perccel fél nyolc után. Reggel fél nyolc, ma 2019. február 4 -e hétfő van. Ez Ezek egyfejöncsi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialá János műsora. Két telefonszámot ajánlottam a bármihez: 06148909999 valamint 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én ezért hallgatom önt, Fialá úr, minden reggel. Bár nagyon sokszor nem értünk egyet, ezt meg kell mondani őszintén, de ön egy olyan ember, akinek van önálló identitása. Ennyit szeretnék mondani, és köszönöm ezt a, a felolvasást, mert ez nagyon szépen ütött. Kicsit a, az én életemből is benne van valami. Viszont, hallással. Viszont hallással. Én Imáron 7 perccel fél nyolc után 061 48 90 valamit bármilyen témában bármiről. Jövő héten csütörtökön nagyon messziről jött ember tehát nem hétfőn hanem csütörtökön és nagy valószínűséggel jövő héten és az azt követő héten, 13-án és 20-án nem lesz élő lebonyolítások helye, tehát ez két szerda. Jó reggelt! Jó reggelt! Árulányos apaként ö, ö, nagyon érdekelt a felolvasása, sajnos az egyik lányom miatt pont a végén neki szállja. Kérdezem, hogy valahol ez még elérhető-e, olvasható -e? Nem. Nem, hát ahol olvasható Köszönöm. lett volna, ott kiderült, hogy én ebben politizálok. Értem. Köszönöm. Én is nagyon szívesen. Imáron 5 perccel 3185 0614890999 valamint egy 06, bármilyen témában. A felsoroltakban, amelyeket 7 óra után 4 perctől említettem egészen odáig, amit önök említenének, mert hogy nem azokat tartják fontosnak, amiket én mondtam, vagy nem is hallották es van valami 9 Látják, milyen az élet. Um, Molnár Zsoltal megegyeztünk abban, aztán átírtam és írtam neki szerdán. Egy SMS így szólt, <coughs> belegabajodtam hétfő 704 vagy 10 között bármikor, kedden 704, 730, a 704, 930 között bármikor. Válasz és elnézést Fiala János, majd aztán én abba is belegabajottam és most írt Molnár Zsolt, amit nagyon jól tett. Úgyhogy akkor. Köszönöm szépen, már ne telefonáljanak. Így alakul a kejfejöncsi. Valakit balesetért és kiesik, más pedig segít nekem kigabajodni a belegabajodásomba. Rövődésen az MSZP Budapesti elnökét hallják, kis türelmet. Jó reggelt kívánok Lehet! Először is elnézést kérek, aztán másodszor is elnézést kérek a belegobajodásomért. Én nem csodálom, hogy a legutóbbi SMS-eimre már nem válaszoltál, az egy komoly uh, izé De, egy problémával küzdködő ember volt, aki a legkülönbözőbb SMS-eket küldötte, úgyhogy a legjobb megoldást választottad. Ráadásul a szerencse vagy a szerencsétlenség is a kezünkre játszott, mert az az illető, aki 7 óra 40-től lett volna, ő azt írta, hogy baleset érte, függetlenül attól, hogy mi a baleset gyógyulást. Így aztán az idő a szó átvitt jó, jó, jó, jó. Úr, de ez, ez, ezzel, így, ez a szerkesztő úr, ez igen, az, az szépen, szálljunk, le a, szépen, szálljunk le a, szálljunk a földre, egyet. és akkor tegeződve, vagy nem tegeződve. Így van, tegeződve, é, tegeződve én de az válaszoltam a... az ő sem tehát azért csak ezzel akartam válni. Van egy pillanat, azt megnézem, de egyébként, ha nem válaszoltál volna, annak se lett volna jelentőségem. jelentősége. Igen, de válaszoltam, válaszoltam, név meg Ma 9 órát javasoltam. Igen, igen, igen, ez de, de ez ugye szerdán volt. Oké, okay, rendben van, akkor az Semmion. a. Kér... Oké, okay, rendben Semmény. van, uh, én kérek elnézést. Hogy... <gül> jó, hadd legyen az én kérésem a zárás. Azt kérdezem tőled, hogy az egy jellegzetesen magyar eseménye, vagy magyar hozzá, hoz, magyar viszonyulás, hogy amíg az ellenzék azt mondja, maga se gondolta volna, hogy ilyen szép számmal, emlékezetem szerint több mint 30 ezeren mentek el szavazni, addig a kormánypártok az egészet lekicsinlően, lebis, lebesmérlően azt mondják, hogy de hát, tudom is, én tized annyian, vagy nem tudom, anyad annyian szavaztak most, mint a egyébként Tallós Istvánt tróra emelték, tróra emelték idézőjelben. Vajon e tekintetben, miközben legutóbb a pályánban is arról beszélt Kukorelli Endre, hogy majd egy nem tudom, mekkora demonstráció bizonyítja az, hogy az ellenzéknek igazabban-e vagy sem, miközben én gyerekkoromban ugye nem azt tanultam, hogy a méret a lényeg az igazság tekintetében vonatkozásában részére. Tehát hogyan viszonyulsz te személyesen ahhoz, hogy hányan vettek részt ebben az előválasztásban? Jó kérdés, kívánok! 34.200-an mentek el szavazni, és ennek a döntő többsége személyesen, azt talán 600-an szavaztak online, de az a kezdeni, hogy vannak objektív tények, és nyilván van a politikában érdekek és nézőpontok alapján mérlegelés. Az objektív tény az, hogy a teljes Budapesti választokról népesség 2,5%-a, de menjünk egyéb picit tovább. A 2014-es önkormányzati választásokon leadott szavazatok közül, ugye, amelyre talószisztának kb. 292 ezen, az összes többi jelenzéki jelöltre 300 ezen szavaztak, most kerekítéssel mondom. Ennek az ellenzékre adott 30.0 000 szavazatnak a 34200 az igen jelentős része. És azért befelejtsük el, hogy ez, ez nem választás. Tehát ez közjogi értelemben nem arról beszélünk, hogy értesítést kapnak a választópolgárok, és a következő szarukra lemennek a szavazatszámláló bizottsághoz, és állami propagandával hosszú hónapos kampány alapján lehetett ilyen aptust megtenni, hanem tulajdonképpen arról volt szó, hogy az ellenzék elkezdett egy olyan folyamatot, amely ugye nem teljesen függetlenül az őszöltéren történt ocai eseményektől, nem teljesen függetlenül az önkormányzati egyfordulós választási rendszertől, keresi a Fidesz-KDNP hivatalban lévő polgármesterének Budapestet, a főpolgármesterére a kihívóját. Itt ez a szám, amely ugye előbb mondtam néhány számot, és nem szeretem a háborút, de ugye a közönkutatások kutatások Budapesten 800 és 1200 fővel dolgoznak, akkor arra kérem a kedves hallgatókat, hogy ehhez képest nézzék a 34.200-at. És talán még egy objektív végnyom, a kormányfátok, amikor elkezdődt az előválasztás, néhány ezes erről beszéltek. Most már a 34.200-ra is azt mondják, hogy Kudarc egyébként ez a magyar politika sajátja, tehát a kérdés nem megkerülve teljesen természetes, hogy a fidesz KDMP minden ellenzéki eseményről legyen a tüntetés, legyen az időközi választás, legyen az szombathelyen vagy ráklospad után, ahol ugye amikor nyert a, a MSZP által támogatott jelölt mindkét helyen, akkor azt mondták, hogy az egy időközi választás tehát nagyon fornosan... Milyen arányban jert, nyert Karácsony Gergely? Körácsak a négy az egyes, tehát 80 húszalányban nyert. Ami nagyjából tükrözi, ahogy jól látom, a nap kérdésének még az ATV-ben való, hogy 80 19 Megezedtél. volt. Hogyha azt elkérdeztél volna, hogy mit mondok Erőt pontosan ezt a mondatot mondtam volna, ez tükrözte ezt viszont mert körülbelül tükrözte azt az igazodást, ami azért ne felejtsük el, hogy a legesélyesebb jelölthez való húzás, Oké, okay, szóval rendben most örülök annak, hogy itt vagy úgyhogy pattogósra fogom. Azt kérdezem tőled, hogy azt azért nem mondhatod, vagy legalábbis neheze hiszem el, hogy MSP szíved nem fáj Horváth Csabáért, hiszen hozzá közel áll Karácsony Gergely is, de pártrokonságban Horváth Csaba áll veled. Természetesen, sőt, nekem Horváth Csaba személy az barátom, és azonban ezt a kérdést objektíven nézem. Azt kell, hogy gondoljam, miközben természetesen az embernek van érzdelem, mert különösen, hogyha a pártásáról mokálná, barátjáról van szó. De azt kell mondjam, hogy talán egy kicsit a másik szemben, ha nem is nevete, mosolyog, vagy, vagy vidám, mert ilyen magas részvétel mellett kigyívót állítottunk, és azért, hogyha objektíven nézzem, akkor azt kell látnom, hogy valóban Karácsony Gergelynek van a legjelen Oké, okay, rendben van egyszerűen. szabamat álom, amikor a mozár kávéházban volt a vita ott nem először, de Kármán Olga is megfogalmazta azt hogy itt a felek között egyébként milyen mérvű vita van, mert hogy egyébként Magyarországon először volt előválasztás, de azok az előválasztások amelyeket egyébként TV, rádió vagy olvasmány élmény alapján külföldi és magyar lapok, TV és rádiók a nagybecsű közönség, magyar közönség elé hozták. Elsősorban az Egyesült Államok beli előválasztása gondolok, azok ennél lényegesen minőségileg nagyobb vitát hoztak. Ennek a jelentőségét miben látod, ha egyébként nem cáfolod azt, amit mondom. mondtam? Összességében nem cáfolom, de az Egyesült Államok előválasztását összehasonlítom, még egy magyar szűk előválasztása az olyan, mint az Egyesült Államok költségvetését, GDP-jét, vagy akár hadászati jelentőségét összehasonlítjuk Magyarországon. Mert tehát pont ugyanolyan az arány, két dolognak ott több évszázados hagyománya, talán nem tudok azt mondani, hogy dollár milliárdok, vagy talán, talán objektív dollár 10 milliárdokat követnek egy előválasztásra, kicsit más média viszonyok mellett, tehát nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, de az európai előválasztásokkal összehasonlítjuk, akkor az az arány, amilyen arányban elmentek itt most Budapesten, az tartja a lépést. Azt kérdezem tőled, hogy nagyon jau. sok új elem jelent meg mindkét főpolgármester jelölt szövegében, de most maradjunk Karácsony Gergelyében. Gondolok az éjszakai polgármesterre, gondolok a lakásügyi biztosra, azt kérdezem én tőled, mint a téma közepes ismerője, hogy ezek a dolgok novumok voltak számodra is, vagy ezekről korábban már szó esett, de most a hivatalosság rangjára a vita során került, valamint azt követően, hogy imáron megvan az első forduló győztese, ezeket az intézményeket, ezeket a fogásokat, a szó idézőjeles értelmében imáron az MSZP is vállalja. Nem kettőről van szó, sokkal többről. Volt köztük olyan, ami volt, és volt olyan, amit jól ismertem, hiszen karácsony elege azért az elmúlt, mondjuk azt, hogy egy, egy évtizedben. Érted, de abból adódóan, hogy ezeket mondom, megemlítette karácsony, és most már nyert is. Ezek a a... Tesszük, Igen. Nem látunk olyat, ami, ami kizárná az együttműködést. Nyilván a Budapest-i várospolitikai programjában is nagyon sok olyan dolog van, amiről Gergyőnök beszélt. Ehhez hozzá tett természetesen teljesen logikusan saját gondolatokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hogy antagonisztikus ellentét nincsen hanem talán hangsúlybeli átalakulások vannak. Kitűnően nem fogunk tudni együtt dolgozni a budapesti polgármester jelöltek, várospolitikusok, barátságembergé, budapesti MSZP. Tehát én azt látom, hogy nincsen itt semmi. Aki azt náj. kérdezem tőled, Rózom. hogy milyen szabályok vonatkoznak leírva vagy iratlanul a második fordulóra? A második fordulóban van ezt egy jelvényesztő, az 50 ezer leadott szavazathoz kapcsolódik. Nagyon magam biztosan azt fordulni, Mi, Azt nincs, mikortól kell összegyűjteni? Ura. Nem, az a leadott szavazatokra vonatkozik, tehát azt nem összegyűjteni kell, hanem akkor az úrnak zárása van. Oké, okay, mi az, amit a, a Puzsérnak rende... kell biztosítania kell, vagy a Sermernek, ahogy egyébként Karácsonynak és e, e, a Horváth Csabának is 2000 jelölést kellett kapnia? Igen, ezt, ezt, ezt is visszük tovább, ezt a 2000-es limitet, amit lássuk, azért nem egy, nem egy nem okay, meg... Oké, meg lesz, lesz a, a 2000-es limit mikortól, és van-e dátuma a második fordulónak? Pontos dátuma nincsen, a június hónapot tudom egyértelműen rögzíteni, ebben maradtunk, ami nyilvánvalóan jelenti június elsőjétől, Június ugyan emlékszem, 30 napos, június 30 Oké, okay, e, március, április, május, június, június ez négy hónap. tudsz -e arra válaszolni, hogy valójában az, hogy ennek még nincs időpontja, ez valójában miről szól, különös tekintettel arra, hogy, hogy hát azért ennek a dátuma végül is azért fontos, mert lehet tudni, hogy akkor az ellenzéknek azt akartam kérdezni, hogy egyébként az önkormányzati választásnak már megvan a napja, vagy annak még nincs meg a napja? A valószínűsíthető napja... Jó, nincs van, meg a napja. Az október, a, a, a, a, a szegesztővér János megegett egy mondatot a tehát október 6 vagy 13, okay. tehát ilyen értelme megvan. Jó. Az eddigi, nagyon egyértelmű gyakorlat alattán a legkorábbi időpont az október 6, ami nem nemzetű, nem, hanem nemzetén játsznak de ha az nem akkor október 13. Okay. A, függvény... a jó időpontot ki fogjuk hogy azok a részletek, amelyek szükségesek, azok bőven elegendőek ha már ismerhetőek lesznek, hogy júniusban mely napon indul az aláírás, és mikor zárul, és mikor lehet szavazni. Nagy meglepetések nem lesznek, én azt mondom, hogy június elején indul, és június végen zárul. Azt áruld el nekem, hogy ott is megoszlottak a vélemények, kormány oldalon, nem kormány oldal. ellenzéken belül, hogy az a vita álvita, vagy valós vita, amely egyébként Puzsér Róbert és Horváth Csaba között volt, ami egyébként előtte elég áldatlan volt Karácsony Gergely és Puzsér Róbert között is, annak a jelentőségét te látod-e, és ha igen, akkor miben? Én egészen őszinte leszek, mint, hogy mondjam, mint mindig. Azt gondolom, hogy Puzsér Róbert-el kipunkálni, ha ő ezt szeretne, és megtartsuk a második fordulót, de neki nincsen valós esélye, hogy legyőzze Karácsony Gergely. Ezt objektíven mondom, hogy a ellenzék legnépszerűbb politikus a Budapesten, aki polgármester, a miniszterelnök előtt volt az MSZB, a DK, a párbeszéd és a szolidaritást támogatja. Én nem szeretek előzetesen látogatni, de most mégis megteszem, és ennek ellenére meg fogjuk tartani a másik fordulót. De az LNP támogatásával ma Budapesten Pozsér Robertnek, hát mondjuk azt, hogy foci nyelven fogalmazva azért egy... egy mondjuk, ha a Barcelona hóna a honvéd, azért mondom, a honvédot a kedvenc csapaton neki szólt volnék, meg is kevéses is esélye, esélye lenne. Is De meg fogjuk ezt tartani. Okay. Okay. Ezért okay. kicsit úgy érzem, kérdés. hogy túl sokat beszélünk, Fúzsén, Nem hogy... őnek mondom ezt, nem neked mondom. Jó, hanem Jó, pontosan valahogy az valahogy okay, emberől, akinek Aki rendben van, azt marad, kérdezem tőled, marad, hogy, hogy itt most központi jelentősége van annak, hogy az ember melegen tartja, Mit kell melegen tartani? Hogy van ez a... A szárazon a puskaport, a melegen a... Tartsuk a töltött káport. Nem, nem igazán a Akkor teljesen feleslegesen mondtam, mert ilyet nem akartam mondani. Szóval az a, az a kérdés, hogy ugye ez az elmúlt pár nap, ez tökéletesen alkalmas volt ahhoz, hogy most túlmenne azon, hogy hányan szavaztak, bekerült a köztudatba az, hogy van elképzelése az ellenzéknek arról, hogy hogyan alakuljon az önkormányzati választás. Most amikor ilyen esemény nem lesz, vagy majd csak júniusban lesz, egy bizonytalan időponttal. Vajon miáltal lesz életben tartható ez a téma, ami ugye elsősorban azért fontos, hogy foglalkoztassa a közvéleményt, és azért foglalkoztassa a közvéleményt, hogy majd októberben mozgósító erővel bírja. Remélem érthető a kérdés. A teljesen egészségben. Március 15-ig az a célunk a DK-val, párteszvétel, szolidaritásra, és bízom benne, hogy előbb-utóbb a momentummal és az elemtével, vel az előbb-utóbb, ugye ezzel még ennek a hónapnak a végen, bízom benne a budapesti ellenzék összezáris március 15-ig megnevezzük a kerületi polgármester jelölteket, akik a főpolgármester csapatát fogják képezni, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyon fontos a főpolgármesteri tisztség, de ez nem lókat önmagában, tehát nem, nem állhat egyedül ebben a csatában, ott kell lenni annak a 23 jelöltnek, akinek a döntött többsége eh, ennek a vasárnapi szövetség jelöltjei lesz. Oké, okay, mi az a, a dátum, amikor az MSP másokkal egyetemben elmondja, hogy az egyes kerületekben, most maradjunk Budapestnél, eh, kik a jelöltjei? Bízom, hogy március 15 Magyar, Ami március 15 e előtt elhangzik, azt nem kell komolyan venni? Hát, ami március 15-e előtt elhangzik, attól függ ki mondja, és milyen körülmények között. Pontosan, erről akarok, akarok beszélni, hogy valójában... Ha a hivatalók bejelentés történik, az komolyan kell lenni, az, hogy a sajtóban A, a hivat... er, er, vannak. Er, er, erről Jelentem, hogy Tóth József indul a 13. kerületben, és Rajta Péter Kispesten a 19. kerületben. Ezekért, de amikor a sajtó állap, komolyan veszi azt, amit Gulyás Márton ír a blogjában, azt a sajtó kritikája képen mondod, vagy most még ilyen módon se bírálod a sajtót, én, én, én nem hogy... tudom ki az a Gulyás Márton, segíts nekem légy szíves, tehát hogyha azt megértem, akkor, akkor nyilván mert nem, nem pontosan. Nem szóval hiszem, hogy ebben kifadó. a műsorban lenne a fontos az ő személyét megemlíteni, de ja, a... hogy akkor, akkor csak az a kérdés. Hát, hogy, hogy egyébként. Akkor az a kérdés, hogy az, az a kérdés, hogy, hogy vajon... megyük a hetedik kerületi polgármöltséget. Illetve, hogy a sajtó vajon a sajtónak elegendő-e egy ilyen általat nem ismer, de más által ismert személy blogjának a bejelzés, amiben egy ilyen bejelentést tesznek. Szerintem biztos, hogy nem, mert ilyen bejelentést a magyar Szocialista párt országos, vagy budapesti elnökát, de jelen helyzetben a Vemeszzi a DK párbeszéd és a szolidaritás közösen tud tenni. Tehát talán az utolsó a legfontosabb. Közös jelölteket fogunk indítani Budapesten, és ugye a közös jelölteknek van egy sajátossága, hogy nem ez a guljás valaki, de legfőképpen még csak nem is az MSP fogja bejelenteni ezeket, hanem közösen fogjuk ezt megtenni, de vállaltam kockázatot. Majd a Péter és Tóth József az közös jelölt lesz, és ezért, ezért már idő előtettem, de azt gondolom, hogy ezt az írtó kockázatot, hogy két hivatalban élőség sikeres nagyszerű polgármestert újra fogja indítani az ellenzék. Ezt magamra vállaltam. Utolsó kérdésem kérdése, mert nem de lesz. De még kinyi... német Angélát is a 15. kerületben, aki a DK és a Szolidaritás Azt kérdezem tőled, hogy van-e általad ajánlott dátum elnézést utoljára a kavarásért, amit a következő időszakra ajánlasz abból adódóan, hogy addigra lesz annyi esemény, vagy lesz esemény. Magyar Március. Márcus elején, március elején. elején. Beszéljük az így, vagy egy olyan esetünk. Márcus elején, amit a nemzeti ünnep előtti időszakban, majdnem biztos, hogy lesznek olyan bejelentéseki az ellenzéknek egy Budapesten, ami ezt a témát kapom. Nagyjából bejelent. tehát 5 hét múlva. Nagyjából körülbelül 5 hét múlva. Nagyon szépen köszönöm is még az elnézést részint azért hogy nincs, olyan, szóval amit melegen ez nem a postulat, és köszönöm szépen, keresgély. Én ratulálok szív. Majdnár Zsoltot hallottak. Írek következnek itt, a CIVI Rádióban. Írek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Megszólalt Macedónia korábbi miniszterelnöke Nikola Gruevski azután, hogy többek között magyar diplomaták segítségével Magyarországra szökött. A a Macedon-Szittel csatornának adott interjút Budapesten. Az elítélt férfi saját bevallása szerint azért menekült el Macedóniából, mert megbízható források szerint az új kormány arra készült, hogy a börtönbüntetése letöltése idején meggyilkolják a börtönben. Az Orbán Viktorra jó kapcsolatot ápoló Gruevski két év börtönt kapott hivatali visszaélés miatt. Az interjúban Gruevski azt is elmondja, hogy Albániába érve felvette a kapcsolatot a magyar nagykövetséggel, mert politikai menedékjogot kért nálunk. Azt tagadta, hogy a szökés előtt kapcsolatba lépett volna a magyar hatóságokkal. Egyébként azért döntött Magyarország mellett, mert az EU-nak és a NATO-nak is tagjai vagyunk. Újra elővették a britek a hidegháború óta porosodó a brit királyi család kimenekítésére vonatkozó válságterveket. A The Sunday Times szerint az ok a Brexit. Az uniós kilépést követő esetleges tüntetések és zavargások miatt pár hete már készülnek a válságtervek arra az esetre, ha ki kellene menekíteni a királyi családot az országból. Ezek a forgatókönyvek eredetileg egy a Szovjetunióból indított nukleáris háborúra reagáltak volna, amiről csak annyit tudni, hogyha életbe léptetik, akkor a királynőt és férjét kimenekítik Londonból egy ismeretlen helyre. Pekingben 2018. szeptemberében indítottak el egy haragszoba nevű szolgáltatást. A célja nem más, mint hogy segítsen levezetni az embereknek a stresszt. Itt bábókat, valamint üvegeket, elavult gépeket és más tárgyakat is lehet ütlegelni. Fél óra átszámítva körülbelül 26 euróba, azaz 8200 forintba kerül. A pontos ára attól függ, hogy ki mit szeretne szétverni. Magyar színésznők is elkezdték kiterregetni a színészvilág szennyesét 2017, tehát 17 tavaly előtt, október 14-én. A magyar színészvilágban is kezdi felütni a fejét a Weinstein botrányomán nyomán a szexuális zaklatás témája. Sárosdi Lila színésznő Silingárpád rendező felesége a Facebook-ján tette közé nyilvános bejegyzését egy fiatalkori traumájáról, majd egy kicsivel később Sándor Elzsé is ugyanígy tett. Sárosdi azt állítja, a szereplő meg nem nevezett híres színházi rendező és egy barátja orális szexre akarták rávenni egy autóban. A jelenleg az őrkés színházban és a dollárpapa társulában játszó színésznő azt állítja, ez ugye 17. októberére vonatkozik, az eset 20 évvel ezelőtt történt a rendező és barátjai próba után, ahol nézőként volt jelen, elhívták kocsikázni, ő pedig először naivan megörült, hogy befogta a színházi elit. Az autóban aztán a rendező elővette a nemiszervét és arra kértes árosít, hogy puszi, a megmérő elsírta magát. A rendező erre azt mondta, hogy nekik vannak ilyen fiatal barátnőik, akikkel eljárnak szexelni egy jót, és biztatta a lányt, lazuljon egy kicsit, mikor ezek után sem volt hajlandó elégíteni a férfit. elhajtottak egy kietlenebb helyre, ahol a barátja, maszturbálni, kezdett sárosdi mellett az ülésen. Szégyen kezdve kértem, bocsánatot, nagyrendezőtől, megsértettem az ellenállásommal. minden esetben nagyrendező megbántva szállt ki az a kocsijából. Vitt hazamonta ha sértődötten a kedves barátnak, és én nagyon szégyeltem magam, hogy nem tudtam megfelelni. írja a színésznő hozzáté, hogy évek alatt sem csitult benne a harag, ha arra gondol, az illető még mindig fiatal embereket tanít. 2017. október 19-én, pár nappal később. Sáros Lila elárult, amelyik rendező akarta orális szexre kényszeríteni. Sáros D. Lila megjelentetett egy videót a Facebook oldalán, melyben elárulja ki volt az a rendező, aki annak idején orális szexre akarta kényszeríteni egy kocsiban. Mint elmondta, úgy érezte az utóbbi időben egyre nagyobb volt rajta a nyomás, hogy megnevezze, kiről beszélt. Mint elmondta, az illető Marton László a Vixinház egykor igazgatója, rendezés egyetemi tanár. Marton rendezőként dolgozik a Vixinházban, ő rendezte többek között a Pál utcai Fiúk című darabot. Marton László a magyar tá távirat irodának eljutatott közleményében azt írta, Sároszdi állítása minden valóság alapot nélkül ez rágalom, ezért kénytelen vagyok a megfelelő lépések megtételére. megtételére. A Vixinház a szabadság, a méltóság, valamint a becsület elleni, minden támadás a leghatározottabb, bár ezen értékek védelme mindig is a legalapvetőbb feladatai közé tartozott és tartozik. A Színház és filmészeti Egyetem egykor és jelegi hallgatói petíciót írtak, amben azt kérték, hogy függesszék fel Martó Lászlót egészen addig, amíg nem bizonyosodik a bűnössége vagy ártatlansága. Egy ura 114-en írták alá a petíciót. Ezt követően uh, az történt, hogy Martó Lászlót megkérték, hogy hagyja el a VIG Színházat. Addigi darabjait játszák és a színművészeti egyetemen sem tanít. Január 27-e, ez immáron 2019, Pál Amanda írása, kultúra.hu pontosabban, mondva interjú, Pál a kérdése. jóvában zajlanok a Tartif próbája, amelyenek február 8 án tartják a bemutatóját. Az előadás rendezője Marton László. Szintén a Kossuth Színházi Alkotó állik a színpadra Mára is Sendor Hallgatni Akartam című darabját, amelyet január 27-én láthat a közönség a Veszprémi Teátrum nagyszínházában. Az alkotótért tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mestere, írja. Illetve kérdezi Oberfrank Páltól, a veszprémi Színház igazgatójától, mi volt erről a véleménye a városban élőknek. Egy-két kérdést kaptam csupán, hogy jól átgondoltam a döntésem. Azok az emberek, akik fontosak a számomra, illetve a fenntartó, a városvezetés is támogatásokra biztosítottak. hogy egyre előrébb haladunk a próba folyamatban, és együtt dolgozunk az előadáson, még inkább megerősítik bennem az érzés, hogy minden szempontból jó döntést hoztam, és emberleg is azt gondolom, hogy nem tehetünk másképp. Az internetvilága, a mai durvuló hangnem, sok embert ránt le a felelőtlenül a pokolba, bár, a pokolba bárki bárkit kíméletlenül tönkretehet, ezért fokozott a felelősség abban is, hogy megtaláljuk a másikat, kezet nyújtsunk és felemeljük egymást, Mindenki hordoz sebeket, és minnyáján Isten gyermekei vagyunk, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, nyilatkozta Ober Frank Pál. Végezetül még mielőtt megszólítanám Bódis Krisztát és Vahor Andrást, akikkel korábban egy páros interjú elhangzott már itt a Kejfejancsiban. Azt szeretném említeni, hogy a Színház és Filművészeti Egyetem egykor és jelegi hallgatói, ez tehát egy másfél évvel az előtti hír, petíciót írtak, mert azt kérik, hogy függesszék fel Martó Lászlót egészen addig, ameddig bennem bizonyosítik a bűnössége vagy ártatlansága. Valójában a kérdés az, és körül beszélgetünk, hogy itt most bebizonyosodott-e a bűnössége vagy ártatlansága, vagy mindaz, ami most Veszprémben történik, minek a bizonyítéka, vagy minek nem. Ezt követően a beszélgetés köztetek zajlik. Ha muszáj én közbeszólok, Imáron adásba kerültetek. Budis Krisztus és Vahorn András, azt szólítja meg a másikat, aki akarja. Nem teszek különbséget köztetek, figyelek. Jó reggelt, Sziasztok! Sziasztok. Szerb András, Jó reggelt. Kezded, vagy kezdjem? Kezdjed. Jó. Szóval az a kérdés, hogy ez mit jelent? Hát nekem ez egy dráma, és nekem azt jelenti, hogy bebizonyosodott-e a marton bűnösséget. Szó szóval nincs erről senki nem akarta ezt ilyen szintig elvinni, hogy bebizonyosodjon-e vagy sem, hiszen ugye a sárosíről nem tethet feljelentést, mert elút a történet, vagy hát elég régen történt, a marton pedig megígért, hogy feljelentést tesz, mondjuk ez ügyben lehetett volna egy jogi megerősítő vagy nem megerősítő ítélet, jelen esetben semmi esmi nem történt. Viszont az számomra drámai és, és nagyon szomorú, hogy ez a lekicsinlő arrogancia, amivel ezt az egész történetet bagatelizálják a hatalmon Ezt kezd kell mondanom, hiszen az Oberfrank is egy véleményformáló, kultúrát irányító ember és a város vezetésére is hivatkozott, és hát nem csak ő, hanem sokan, akik a nyilvánosság előtt megszólalnak ez ügyben, egyszerűen bagatelizálják és lesöttik ezt az egész mitú kampányt, amiben az a, az a szép, és az a bátorság, hogy végre széles körben ki tudták fejezni megalázott, meg emberek, hogy mi történt velük, és felemelték a szavukat, és fejüket, és tiltakoztak, és beszéltek, és az, hogy ezt így, ezt hülyeségnek, meg hazugságnak, meg túlspilázásnak, meg hát ismerjük ezeket a, a lekicsinlő ö, megnyilvánulásokat. Ez mind, mind azt üzeni az emberek, hogy többet üzen. Az egyik az, hogy, hogy nem éri meg megszólalni. Tehát nyelni ezeket a dolgokat. Itt nem kell, nem kell megszólalni annak, aki rosszul érzi magát, vagy megbántottnak érzi magát, hogy problémája van. A másik, hogy a többieknek azt üzeni, hogy hát ne, ne álljatok senki mellé, nézzetek félre, mert csak ciki, hülye helyzetbe hozzátok magatokat és ez mind összességében pedig azt üzeni, hogy igenis van ö, felsőbb, meg alsóbb rendű ember, az emberek nem egyenlőek, és akik ö, hatalmon vannak, azok kihasználhatják, vagy megalázhatják azokat, akik ö, szerintük alacsonyabb pozícióban vannak, és emiatt alá, alárendeltek is. Nekem ezt üzeni, ez az egész. Hát ez érdekes hogy neked ezt üzeni, mert én ebbe az Oberfrank nyilatkozatba ilyet én nem hallottam. Nekem az volt egy kicsit furcsa benne, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, hát, illetve hát ez így van az ő feje szerint, de hát ennek ehhez semmi köze nincsen. Szerintem, azt, ugye te is azt mondtad, hogy azóta semmi se történt. Most akkor ez az ember már, hogy a Marton, akkor örökre többet ne rendezzen. Hát, hogyha nem történt semmi, már úgy értve, hogy jogilag nem volt elítélhető, vagy maga Sárosdi Lilla sem akarta, hogy elítéljék, vajon miért nem? Hogyha már tönkretette az életét legalábbis egy pár hónapra, vagy egy pár évre, akkor minimum az lett volna kötelessége, hogy bíróságra viszi a dolgot, mert ebben azt is igazolhatta volna, hogy jogos-e, hogy egy idős embernek tönkre teszi a karrierjét. Tehát, amit te mondtál, hogy mit bizonyít, ezt neked lehet, hogy ezt bizonyította, de így kívülről mezőszemeréről nézve nekem nem bizonyította azt, hogy a hatalom bárkivel bármit megtehet. Egész más dolgok bizonyítják nekem ezt, de ebben az esetben én itt nem látok ilyesmit. Bocs, tényszerűen, a nem történt semmi alatt. Éppen azt értem, hogy jogilag a, a Sárosdíjúra nem viheti bíróságeri ezt az ügye. Tehát nem, nem akarja, hanem nem viheti. Miért? Mert 23 évvel ezelőtt történt. És, a, és ezt a Marton vihette volna, meg mondta is, hogy fogja, hogy kiderüljön, hogy neki van igaza, és nem történt semmi. Ez az egyik. A másik, hogy én azért mertem általánoságban is fogalmazni, mert hogy nagyon sok más nő is megszólalt a sáros villa után, sőt férfiak is egyébként, akik hasonló helyzetekbe kerültek. Tehát azért ezt vehetjük, tehát a Marton az egy apropó, és egy én értembe egy tendenciát is jelesz, a Marton esete egy tendenciát is mutat a társadalmon belül. Hogyha egy egy tekintélyes, tisztelt figuráról kiderül valami negatív dolog, akkor azt nem ki akarjuk deríteni, nem akarunk ezzel valamilyen módon megbírkózni, megbeszélni, hanem, hanem fekete-fehér helyzet áll elő, vagy azt mondja az egyik fél, hogy hát ne tegyük tönkre ezt az embert, ilyen csodálatos és csodálatos dolgokat hozott létre, tehát hogy mintha csak ez az út létezne, vagy a másik, hogy az egész hazugság és hülyeség, és ne abba, ne abba az, tehát ez csak egy hiszi. Engem az és nem érdekel, én... hogy ez az ember milyen dolg, milyen csodálatos dolgokat hozott létre, hanem inkább kérlek, hogyha valaki tizenkét kis, kismacskát a földhöz vág, és úgy megöli őket, azért szerinted jár valami büntetés? Én most nem büntetésről beszélek. No, no, Egyet. No, no, azt hogy, hogy, erre. Azt, hogy kérlek, Marton, kérlek, nem, azt kérlek, vagy Kérlek, hogy válaszolj erre a kérdésre. A kismacskát megölt. Mindenképpen kis legyen. Kismacskát igen, a kismacskát valaki a földön Szerintem mindenképpen kell, hogy következménye legyen. Milyen szerinted? Ez, nyilván ez egyrészt szerintem jogi, mert gondolom van állatvédelem. Minden esetre fontos, hogy legyen jogi, törvényes következménye valaminek, mert addig, addig csak elvek, meg ellenelvek, meg vélemények ütköznek a társadalom belül. Legyen Köszönöm. róla közbeszéd, tehát legyen róla normális közbeszéd. Hajd mondjak ezzel kapcsolatban valamit. Itt a, a szomszédnél nagyobb. Nem szeretnék nénénén. elmenni, nem, nem, semmi macska, nem, nem, nem. Tehát ez, ez nem a, a kefejáncsinak a, a metódusa. Azt szeretném megkérdezni mind a Aból abból adódóan, ami 2010. Hó, oh, egyszerre szülünk, mind a kettő, ez érdekes. Hogyan tud egyszerre kettő megszülni? Igen, mindenki. Így döntött a telefon. Прометно, до сих пор. Még egyszer megpróbálom, aztán ketten folyó folytatni. Macskaügyben az egy másik műsor. Kicseng aztán foglaltá válik. Tudtam tenni. Azt kérdezem tőled, hogy sajnálunk kettesben maradtunk, hogy mm. számodra az, ami eh, 2017. októberében történt, az mennyiben bizonyította azt, hogy amiről Sáros Dililla beszél, az bekövetkezett? Nem nagyon értem igazán miért akarunk tehát az az érzésem, hogy, hogy én nem, én biztos, hogy nem fog párcát törni vagy, vagy én nem vagyok jogász, nem tudok semmit megállapítani én egy jelenséget látok emögött én, én a, a jelenséget, jelenséget én is érdeke. látom, de, az, hogy de én a következő... nem, csak, én nem meg történt-e vagy nem? Hát honnan tudjam? Oké, én a, a, a, tudom, a, a, hogy történnek ilyen dolgok. Oké, oké rendben van csak az a kérdés, hogy a Marton visszatérését ehhez képest értékelni kell. Tehát, hogyha én uh -huh. valami rosszat teszek veled szemben, Uh -huh. És bocsánatot kérek, akkor eldöntheted, hogy ezt a bocsánatkérésemet elfogadod-e vagy sem. Illetőleg, ha nem kérek bocsánatot, akkor is x idő után mondhatod azt, hogy elévült a történet, mert te egyébként anélkül, hogy én elnézést kértem volna, megbocsájtasz, független attól, hogy az most egy szexuális abúzus vagy bármi más. Azt kérdezem, ennek a relációja alapján, hogy te mit gondolsz arról, ami a Sárosdi Lilla és a Marton története, ami alapján egyszer elítélte a társadalom a Martont, most pedig a társadalom egy másik része fölmentette. Azért az fontos, hogy minek Ez kapcsán érdekes, hogy mondod, hogy a társadalom egyik része meg másik része, melyik az, az egyik része, amelyik elítélte, és melyik a másik része, amelyik fölmentette tudsz te így Hát teljesen, teljes, mért tel teljes mértében, hát azt tudom neked mondani, hogy a Vixinház döntött. A Vixinház belső konfliktusai Állítólag koráncse voltak annyira jelentősek, hogy elengedjék Marton László kezét, de úgy vélte az eszenyi elnék által vezetett uh -huh. vixinház az én információim alapján, hogy a társadalmi hangulat arról szól, hogy Marton László nem vállalható független attól, hogy ők épp úgy vállalták volna Marton Lászlót, mint más ügyben a népszabadság vállalta egyébként acélendrét, de úgy vélték, hogy az akkori közhangulat az nagyobb mértékben szól ellene, mint amit ők egyébként vállalhatnak. Most pedig Uber-Frank Pál fogta magát, és úgy döntött, hogy a VIX színház helyett egy másik színházként e, e, amnestiában részesíti az illetőt, ami egyébként az általános amnestiának lehet része, vagy sem, majd kiderül. Mert általában van egy olyan hang is a társadalomban, amelyik azt mondja, hogy ez, ezek túlspillázott dolgok, e, amit az egyik fél, mondjuk az Essenyelni közt, vagy a fiad, fiatalok, vagy a nők, vagy nem tudom most társadalom melyik szegmenséről beszélünk, azt mondják, hogy a, az, hogy a férfi, egy férfi, vagy egy hatalmon levő ember szexuális tárként tekint egy másik emberre, és azt zaklatja, az, az bűn, vagy szóval ez egy nem helyes dolog, ugye? Ez a társadalom egyik része ezt mondja. A másik része meg azt mondja, hogy ha szóba hoznak ilyesmi dolgot valakivel szemben, és azt nem lehet bizonyítani, vagy valamilyen nem is megy el a bizonyítás irányába, mert itt az a probléma, hogy, hogy el se ebbe a százisba, Igen. Akkor, akkor erről ne is beszéljünk, ez, ez, ez vagy hülyeség, vagy hazugság. Ez a, ké, a társadalom két, két fele. az egyiket. Az eszényi képviseli mondjuk ebben a te képcsetetben, a másikban, meg az oberfánzik. Bár képviselni egyébként az eszényi, hiszen az eszényi se tett ennek eleget én. sajnos. Igen, én azt gondolom, hogy a hatalmon levők általában nem képviselik ezt, úgy tűnik. És, és tegyük hozzá, egy... nagyon fontos, Igen. hogy politikai hovatartozástól teljesen függetlenül. Igen, én is azt gondolom. Tehát itt a hatalmon lét nem. a fontos, nem pedig az, hogy ez politikai vagy más én szerintem igen, szerintem igen, egyrészt, másrészt szerintem egy kicsit azért, azért tekintem jelenségnek, mert ha belegondolsz, és azért nekem erről elég hosszú, erről sok tapasztalatom van, hogy általában a, a MeToo kampány az nagyon kötődik a, a gender ügyekhez, tehát arról, hogy nézzünk meg az emancipáció, női emancipáció kérdéséhez, amit, amit általában nem szereted a, a, a társadalomnak, vagy a hatalmon levőknek főleg a, a, a, a nagy része, Hülyeségnek tartja a feminizmust is mindenki, miközben arról beszélünk, hogy hát azért tartjuk hülyeségnek, mert hát valójában emancipáció van. És figyelj, hoztam nektek, akartam felolvasni a, a rósak, Herman rósak, a psihiátertudjátok, aki, vagy tudod, aki, aki a rósak tesztet kitalálta, a 20. század elején, 18 éves korában a következőt írta a testvérének Annának. Felháborító módon sok férfi szexuális tárként tekint a nőkre. Nem tudom, mennyit gondolkodtál ezen, de remélem, hogy megforgattad a fejedben a dolgot. Minden esetre jó egy szilárd meggyőződésedből, hogy a nő is emberi lény, aki függetlenül érhet, önállóan is fejlődhet és kiteljesítheti a személyiségét. Sőt, ezt meg is kell tennie. Légy tisztában továbbá azzal is, hogy férfiak és nők között teljes egyenlőségnek kell uralkodnia, mindenek felett a nem életben teszi hozzá nagyon Ezért csak azt akarom mondani, hogy amíg a férfiak, és, és a nőknek is az a része, amelyik szerint már van emancipáció, és nem vesz tudomás bizonyos jelenségekről. Amíg a férfiak nem hiszik el, hogy a Me Too kampánynak van igazságtartalma, hogy, hogy a feminizmus az nem egy hülyeség, hanem az arról szól, hogy hogyan ébrednek rá a nők azokra a hátrányokra, amik őket érték az egész történelem során, az egész életükben és ma, és ezt nem tudják megérteni, míg a, a Martin vagy aki ilyen szexuális zaklatást elkövet, nem tud úgy rátekinteni a saját cselekedetére, hogy az valóban. Nagyon érdekes, amit mondasz, nem tudom, hogy a vahor vagy sem, nem akartam macska felé elmenni, tehát továbbra is így gondolom. Én a következőket gondolom erről, hogy öm, szerintem mindenki zavarba jött az íg a világán 2017 októberében, amikor ezek az amerikai hatásra Magyarországon is előjöttek ezek a történetek, és én elnézést a tévedés kockázatával azt tudom mondani, hogy mindenki azt nézte, hogy amit ő tesz, vagy tett, azzal kapcsolatban milyen társadalmi támogatottságot, vagy társadalmi elutasítást tapasztal. Tehát egyrésztről, amit tett, azt utólag, hogy ítélik meg, attól, hogy ő az bevalja e vagy sem, és ennek volt egy mozgása, mint ahogy egyébként a forint mozog az euróhoz ismert és ismeretlen okokból adódóan, és ebbe beletartozik egyébként a spekuláció is, és mindenki azt érezte, hogy van támogatottsága ennek a történetnek, de azt is érezte, hogy ez a támogatottság, ez nem éri el az agyoncsapás mértékét, amiért az ember elbújtokol. Ennek következtében egy ilyen zavart mozgás jött létre, mindenki azt akarta, mint amit a Vahorn is mondott, hogy legyen valami per, bárha per lett volna, akkor annak az eredményét relativizálták volna szerintem a tévedés kockázatával, de ide nem jutottunk el. De miután az ezzel kapcsolatos társadalmi ítélet, Korábban sem volt egy tízes kállán, ötösnél nagyobb. Ahogy múlt az idő, ott, abban pedig az emberek azt vélték, akik érintettek voltak, felfedezni, hogy ez szépen megy le négy-három-kettőre, miközben ők egyébként maximálisan tudták, hogy mit követtek el, és maximálisan tisztában voltak azzal, hogy ez nincs rendjén. De miután mindenkinek azt javasolják, hogy a dolgokat nem kell tisztázni, ha akkor, amikor bekövetkezett, nem tisztázták, mert utólag azt teszi jót, hogyha elhallgatják, végül is ez az elhallgatás vagy hallgatás, az ELTASZ lehet zárójába rakni, azt eredményezte, hogy most úgy viszonyulunk ehhez a történethez, hogy valaki joggal kérdezhet vissza másfél évvel az esemény után, és több évtizeddel az alapesemény után, hogy elnézést mi van, hát nem történt semmi. Uh -huh. Igen, két, két fontos szót mondtál szerintem, az egyik, hogy volt egy tisztulási lehetőség mindenkinek, tehát amikor, amikor azt mondod, hogy elkezdték nézni az embert, úristen, amit én csináltam, az most akkor az most az volt, vagy nem volt. Akár, akár a zaklatók és a... Ugye itt a, a tisztulást a úgy kell érteni, hogy ezzel mindenki tisztában volt, az volt a, a kérdés, hogy hajlandó erről beszélni. Igen, igen, de nyilván minél többen beszéltek volna erről, és akár mondjuk több eset el is íz a bíróságig, akkor, akkor az a megtisztulásnak a lehetősége. Amikor beszélünk valamiről, ezt most a pszichológusként mondom, de ez egy, ez egy evidencia. Beleért Akkor... vagy természetesen ehhez a tisztuláshoz az is eljuthatott volna, aki elkövette, hiszen ő is elni bocsánatot kérhetett volna független, hát hogy neki ne? ezt megbocsátják -e, vagy. Sem. Hát erről van szó. Hát itt a szempontból és ez már a nők erőszak ö, során is tudjuk, hogy mind a két fél meg a gyerek bánt, a bántalmazásoknál, tudod az iskolai bántalmazásoknál. Jó, De ez valamiért Krisztál elmaradt. problémás. De ez ha. valamiért elmaradt. Eddig nem jutott? El. Teljes, teljes mértékben. Elmaradt azt gondolom. És, Ennek hát, a következménye az, ami van. Igen, ezzel ez teljesen egyetértek. kell -e bárkit kárhoztatni amiatt? Lehet, szerinted kell -e kárhoztatni bárkit? Szerintem nem lehet, hogy ez történt. Nem lehet, csak nem szabad feladni, hogy ne hogy elfeledj. Hogy ne, ne én, én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol elássuk a problémákat, és, és ez vezet a félelemhez is. Na ne féljünk már magunktól, meg attól, hogy igen, egy csomószor hibákat követünk el, sőt, bűnöket követünk el, sőt, durva, durva dolgokat követünk el, de újra és újra sokkal durvában el fogjuk követni. Karafiak volt egy teljesen értelmetlen írása a 24 pont hús tekintett arra, hogy fogalmam sincs, hogy hova tette azt a régi ínyét, aki egyébként másféleképpen viszonyult ez a történethez, mint most. Más ezzel kapcsolatos pregnáns megnyilvánulás nem olvastam, de ez lehet, hogy az én hibám. Szeretjük, vagy nem szeretjük, hogyan viszonyulunk most Oberfrank döntéséhez, független attól, vagy függően attól, hogy azt hogyan argumentálja, bár szerintem ennek az argumentáció indoklása, hogy ezt miért tette, annak a jelentősége szerintem Cseki ahhoz képest, hogy meghozta azt a döntést, amit rajta kívül más nem hozott, meg ráadásul erről a döntéséről már jóval korábban lehet tudni, hiszen a program, ugye a Veszprémi Színház mit tervez, azt nem most lehetett tudni. Hát most az Orbán, tehát Különben azért nagyon nehéz, mert itt van egy tényleg egy egzisztenciális történet, mind a Sáros Dília életét tekintve, hogy mostantól hogy alakul az ő élete, mint nyilván a martonét tekintve. Ezekre a mélységekbe nem érzem magam kompetensnek, hogy, hogy lemenjek. Szóval az egzisztenciális szinten ez biztosan másképp is megfogalmazódnak ezek a kérdések, mint ahogy én a szélenség szinten beszéltem. Én meggyőződésem, hogy nekik is sokkal jobb lett volna hogyha ez a dolog tovább görgetődik és, és valamilyen ö, megtisztulás vagy katazisban feloldódik. Értem, hogy nem ebben nem akarsz jön. megnyilvánulni, de azt az kell, hogy mondjam, hát, mi, mi, hogy a most... mondjak, érted? Azt mondom, amit hogy... akarsz, ez rajtad múlik Én jó, azt jó, tudom én mondani, hogy szó, a mostani események van. tükrében a MeToo olyan szögletes zárójelbe kerül Magyarországon, mintha nem is lett volna, tehát ami nem azért nem igazságtalan, mert igen. egyébként amikor volt, akkor éppen úgy tűnt, hogy van, most viszont visszafelé nézve, ahogy most egyébként ehhez a döntéshez viszonyulnak, olyanok a hangok, minthogyha egyébként az ember, tehát minthogyha valami optikai csalódásnak lett volna a tanúja, és most nem is attól van zavarban, hogy mit követett el egy és mit követett el más, hanem amiatt van zavarban, hogy hogyan viszonyuljon egy történethez, ami egyébként úgy tűnik, hogy nincs. Hát igen, igen, tényleg ezt történik. Tehát az az igazság, hogy ezzel, amit az Oberfan Oberf iratkozata, az lehetett volna akár egy újabb ö, robbantás is. Tehát de nem ez e, De nem az valóban, de ez azért nem az, amit te mondtál, mert szépen kékítőt tud az ég Le, le kiéget, Leéget, leégett, le... le. És én azért is gondolom ezt, mert általában azok, és ezt, ezt látjuk a nyilatkozat, vagy legalábbis én ezt érzékelem a, a megnyilvánulásokból, akiknek volt erre hatalmi szinten lehetőséget, például az oberfannak is, hogy ne foglalkoztassa Marton, mondjuk, vagy másképpen foglalkoztassa, vagy mit tudom én, de hogy nem ilyen DAFKE csak azért is foglalkoztassa, és ne, tehát a hatalmon levőknek volt lehetősége, ami mutat, hogy az eszem is elhalasztott ezt. Egyébként Jó, az én szememben ennek a történetnek a, történetnek a ne, de facto győztese, miközben ilyen nincs. A Marton, a Vesterse pedig a Sáros Dillula, és győztese a magyar moralitás a metoo szemben. Én ezt így olvasom, független attól, hogy ez most egy durva fogalmazás, de ha rövid akarnék lenni, de ennyit igen. mondanék. Igen. Szerintem Annak most idején most volt egy olasz film, az volt a címe, a vizsgálat lezárult, felejts el. Itt pedig arról van szó, nem volt vizsgálat, felejts el. Igen. Rosszul emlékezett. Igen. Tehát ez megkérdőjelezés. Megkérdőjelezés az egészet. Ennek És milyen egész, helyzetbe hozza azokat, érzel azokat érzel akik egyébként korábban képesek emberek. voltak pálcát törni, vagy már-már pálcát törni emberek fölött, miközben egyébként az ez most úgy tűnik, hogy valójában egy párcatörési ked volt, és csak apropót kerestek hozzá, ami egyébként nem is létezett. Örülök, hogy hallottalak, nem tudom, hogy a Bahon hova lett, lehet, hogy megsértődött a macskák miatt, de ezt vállalom. Köszönöm szépen, sajnálom az apropót. Köszönöm. Egy másodperc. Köszönöm. Azt állod el nekem, melyik apropót sajnáljam jobban, az első beszélgetésünkét vagy a másodikat? Mert én válaszolok neked. Számomra a második az rosszabb. Mert a másodikban van valami plusz, az elsőhöz képest, ami még önmagáról szólt, most pedig arról van szó, hogy én továbbra is gondolom azt, amiről akkor beszéltünk, de azt látom, hogy mi ketten vesztettünk, miközben csatát se, nyert, csatát se igen, akartunk nyerni. Igen, mi, mi most megismételtük azt, amit, amiről beszéltünk a valóságban, tehát ezzel, hogy mi most ezt megbeszéltünk. Ez a rosszabb? Igen. Köszönöm. Bodis Krisztályt hallották. Nem tudom, miért vesztettem el a bahont, de nem gondoltam macska irányba haladni. Addig elég türelmese hallgattam, azt tapasztalhattak. Szeretném egyben azt is elmondani, hogy erről mi a kejfejáncsi keretében, mármint hallgatók és én, egy Szót nem váltottunk. Szememben önök is olyanok, mint Oberfrank pár. Ami nem baj. Csak leír egy helyzetet. Nagyon álmos. És találkozunk is majd. Jó. Adhatom a dászlót. Egyetlen egy dologról beszélünk, és ezt azért fogjuk tenni, mert ahhoz, hogy a kapcsolatunk vállalható legyen, ez nem megúzható. Ez a pénteki demonstráció, és a pénteki demonstrációnak természetesen az előzményei is. Mint ez egy nagyon hosszú történet, és itt van nálam a teljes dokumentáció, két lehetőség van, vagy a, ismertetem a dokumentációt, és reagál rá, vagy időrendben haladunk. Én azért javaslom az utóbbit, mert az első azt szerintem teljesen darabokra szedi a műsort. Ön és a hallgató is elveszti a fonalat. kezdhetem -e? Abszolút. Ott vagyunk 2019. január 17-én, amikor meghívó a Budapest főváros 4. kerület Újpestő-Dörödam-Dörödam 12 órai kezdettel tartandó rendkívül ülésére, napi rendi pont Utasítás a törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek. Előterjesztő Pernecki László önkormányzati képviselő, aki tudtommal LMP és ő volt az, aki a jobbikos javaslatot vitte. Tisztelt cím, Winter Zsol polgármester úr dr. Tahó Robert jegyző kezdeményezés az újpesti rendkívüli rendkívülésének összehívására, ez január 10 e tehát egy hétel korábbi. 2019. január 3-án több képviselőtársammal, akik még egy héttel visszaventünk, közösen rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményeztük előterjesztés a munkatörvékönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társadalmak vezetői tisztségviselőinek adandó utasítás tárgyában. Mivel a kezdeményezésen nem jelöltük meg, melyikünk lesz hivatalosan az előterjesztő, így ezúton az aláírákkal egyeztetve állom ezt a feladatot, így az összeivandó rendkívül ülés általunk javasolt napirendje, rendje, utasítás a munkatörvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100 os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társák vezető tisztségviselőinek előterjesztő Pernecki László LMP szükségszerinti előadó, Belán Beatrix dr. Tripon Nobel Berényi Erzsébet vagy dr. Barrel Zoltán. Ezt követően emlékezetem szerint, de ha nem jó, az én emlékezetem, akkor január 17-én volt ez a bizonyos önkormányzati ülés, képviselőtestületi rendkívüli és amiről mi akkor műsorban is beszéltünk, és akkor itt álljunk meg. Azt kérdezem öntől, hiszen akkor is megbeszéltük, hogy hány önkormányzati képviselő hívhat össze rendkívüli ülést, illetőleg az, ami ezen a rendkívüli ülésen történt, azzal kapcsolatban kihozott döntést, és aztán majd részletesen ismertetem, hogy milyen döntést is hoztak. Vintermontes Zsolt van a vonalban, újpest polgármestere. Hát ezt a témát valóban kibeszéltük már, de ismételhetünk. 21. Ugye ennek a beszélgetésnek az apropója a pénteki demonstráció. Hát oké. Okay. <gül> oké, okay, de ez meg egy rendkívül testületülés, ami most már több mint két hete volt. Igen. Beszéltük róla, de oké. Okay. 21 képviselő van a képviselőtestületben, a 14 egyéni önkormányzati körzetben megválasztott Képviselő, 6 kompenzációs listán bejutott képviselő, és jó magam, mint polgármester, így alkotjuk a 21-es képviselőtestületet, és az újpesti önkormányzat képviselőtestületének SMS-et, tehát szervezet és működési szabályzata szerint 6 képviselő írásban kezdeményezhet rendkívüli képviselőtestület összehívását. És hogyha ez a hat aláírás megvan, akkor a polgármesternek a kezdeményezés benyújtását követő 15 munkanapon belül kell összehívni a képviselő Ez meg is történt a, a 17. én hogyha az volt csütörtök. Igen. Megnézem egy pillanat, csak előttem lévő. Igen, 17 az csütörtök. Azt kérdezem öntől, hogy az az öt pont, amelyet Aláíró nélkül, aztán később aláírással, illetve pótolva azt beterjesztettek, az valójában egy jogtechnikai eszköz volt, vagy annál több, hiszen ennek a beterjesztésével és elfogadásával gyakorlatilag a többség átírta azt, amit a kisebbség kezdeményezett. Hát javaslatot nyújtott be. Így, így, így formailag, igen, tartalmilag, igen. azért nehez cáfolni azt, amit én kérdeztem. Vagy ami hát a kérdésemben égen. állítás volt. Hát nyilván, sőt, hát olyan szinten írta át, és a többsége volt olyan két pont. Nem készültem, ha, ha tudom akkor, hogy ez lesz a téma, akkor előveszem a jegyzőkönyveket, meg a szavazási arányokat. Az öt, tehát a határozati javaslatsor az öt pontból állt, és ha jól emlékszem, kettőt egyhangúan, tehát minden képviselő, egyet pedig egy hát most vagy tartózkodással vagy Itt nem van de tetsz, előttem, szóval és ebben, ebben önnek hiába van igaz, mert önnek ebben teljesen igaza van ez az öt pont, ez valójában más szellemiséget és más mondandót tartalmaz, mint az az egy pont, amivel kapcsolatban egyébként az ellenzék egy része, vagy maga az ellenzék rendkívüli közgyűlést közgyűlés javasolt. Hát ez így van, de ezt a múlva is megbeszéltük, tehát hogyha van valaki, bármelyik, akár kormánypárti Akár ellenzéki képviselő, aki föláll, és a szervezet és működési szabályzatnak megfelelően azt mondja, hogy ez a támogassuk meg az Újpest FC profi klub belga tulajdonosát 200 millió forinttal, és ennek szellemiségben és ennek megfelelő határozita javaslótot tesz be, majd ezek után föláll egy másik, és azt mondja, módosítójavaslatom, hogy szó szerint minden ugyanezt csak az legyen, hogy nem ad ennyit, akkor azzal lényegében pont az ellenkezőre változtatta, ezt, de ez a módosítójavaslat én, én, meg a lényeg. Én ezt értem, de ezzel gyakorlatilag a többség lehetetlenné tette azt, hogy azt az egyetlen pontot, amit az ellenzék meg akar beszélni, azzal kapcsolatban uh, itt szavazás legyen, hiszen az napirendi pontként nem marad bent. Hát, bocsánat, tehát az, hogy lehetetlenít teszünk valamit, a képviseleti demokrácia erről szól. Ha valamely képviselőtestületben egy adott kezdeményezés mögött nincs többség, hanem egy más határozati javaslatnak van többség, az a nem lehetetlenít Ebben teszünk, én nem, nem lett elfogadva, hanem más lett elfogadva. Én, én ezt értem, de azért az, hogy az, egy, az egyes számú napirendi pont, amelyet nem követ kettes vagy hármas, itt már öt van, azért az, az, azért azt de az... Nem napirendi, bocsánat, nem napirendi pontok voltak, hanem. Egy napi rend volt, és annak volt az eredeti elképzelés szerint három határozati javaslata, mert volt még másik kettő is, hogy kezdeményezzük, és vegyük fel a kapcsolatot nagy újpesti munkáltatókkal, és akkor ott tegyünk ajánlásokat, meg ilyesmi, és volt még egy harmadik talán, hogy kép föl, fel, vagy kérjük fel az országgyűlési képviselőket, amelynek, akiknek bármilyen szinten közük van újpesthez, azt hiszem az eredeti javaslat az még úgy szólt, hogy csak a legyéni képviselőt, aki a egyéniben be lett megváltoztatva, vagy megválasztva, de ott a helyszínen már ehhez az eredeti javaslatot a saját maguk, a kezdeményezők hozzátettek egy módosító javaslatot, hogy, hogy, hogy ez legyen kiegészítve, és az összes, aki el is indult, és vagy az vagy bárhogy bekerült a parlamentbe, az itt aztán végül ezekről sem került, tehát az eredeti elképzelés szerint. Az egy napi rendhez volt három határozati javaslat, és ezt váltotta föl, vagy cserélte ki, vagy helyettesítette ez a másik öt, amelyből, ha jól emlékszem, hogy mondtam, kettőt egyhangúan, egyet egy ellenszavazattal, a másik kettőt pedig... Hát aztán a végén lett belőle hat. És akkor azokon egyenként végig is mehetünk, függetlenül attól, hogy most nem akarom megzavarni a népet azzal, hogy ezt az öt pontot felolvasom, mert akkor nézzük azt a hatot, amivel kapcsolatban egyébként eljárt a képviselőtestület. Ugye az egyik így szól, Budapest, Budapest főváros 4. kelet Újpest önkormányzat képviselő testületének 2 2019. január 17-ei határozata. Újpest önkormányzatának képviselő testülete üdvözli a munkavállalói szabadságjogok növelésére a családi adókedvezmények és az összebont adóalap adóját csökkentő kedvezmények körének bővülésére vonatkozó jogszabályok 2019. január 1-en életbe lépő kedvező változásait 19 igen. Felelős polgármester, határidő folyamatos, még egyszer abban legyen szíves nekem segíteni, hogy a 19 igen az valójában, akkor mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy egyhangú. Ha jól emlékszem, ketten nem voltak jelen a képviselős Tehát ugye, hogyha ha lett volna ellenszavazat vagy tartózkodás, akkor nem azon odaírva, hogy 19 igen, hanem az, hogy. 19, azt, hogy... Én értene, azt én tökéletesen értem. De az azt jelenti, hogy az egyhangú, tehát ez mindenki, valamennyi újpesten megválasztott, vagy egyéniben, vagy listán, vagy jelenlegig kormányzó többség, vagy bármilyen színű ellenzék, 19 egyhangú szavazás. Ez ugyanarra a jogszabályra vonatkozik, amivel kapcsolatban egyébként ők az ellenkezőjét akarták megszavazni. Hát pontosan, és itt, itt, itt bukik ki a lényeg, hogy, hogy, hogy teljesen egyértelműen és evidens módon módosító javaslatról beszélünk, mert hogyha ide idézi, hogy az eredetiek beterjesztett határozati javaslat volt szót, ami egyébként ráadásul most nem emlékszem, mert két ülésen is tárgyaltuk, mert a következő rendes testületű ülésen is megpróbálkoztak ezzel újra és újra beterjesztettek egy javaslatot, ahol e, ha legközelebb ilyen van, tényleg legyen kedves szójon, ne mert akkor tudnám el én is el magam elé venni a papírokat, és megpróbálnám, akkor tudnám szó szerint idézni, most megpróbálom, legjobb tudásom szerint, ott azt a határozati javaslatot tették, és nem emlékszem, hogy az a két héttel ezelőtt én is ez volt-e hogy Újpest önkormányzat tulajdonos jogkörében blablabla bla, úgy dönt, hogy nem kívánja a munkatörvénykönyvében a 400 túlórát elrendelni, ami arról tesz tanúbizonyságot, és ez a akkori sok-sok órás vitában kézderült, hogy egy politikai hangulatkertésről van szó, mert aki ismeri és elolvasta a törvényt, ott nem lehet a törvény szerint nem lehet 400 órat, túlórát elrendelni, mert továbbra is csak 250 óra, túlórát rendelhet el a munkáltató. E fölött pedig a dolgozó írásos engedélyével vagy hozzájárulásával lehet munkát, nem túlórát, túlmunkát de Tehát alapvetően a törvény nem ismerete volt az legalapvetőbb, és ez volt az eredeti javaslat. És ugye ezt cserélte föl, helyettesítette azt, hogy üdvözöljük a munkavállalói szabadságokat, mert ugye eddig 250 túlóra volt a maximum, most pedig a, munkavállalónak, Jó, lehetősége, a... De, bocsán, tehát munkavállalónak lehetősége lesz, amennyiben ő szeretne, és amennyiben ő ehhez írásban hozzájárul, vagy pedig a szakszervezet a kollektív szerződésben erről rendelkezik. Azt én tökéletesen értem, ezek... csak azt mondom, hogy ezután jön az része. Nem értem, bocsánat. Tehát ezután jön az Újpestre vonatkozó Igen, része, ez Igen. egy generális fogalmazás jön. A Budapest főváros negyedik kelet Újpest önkormányzat képviselő testületének három, per 2019. január 17-ig határozata. Amely így szól, Budapest főváros negyedik kerület Újpest önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy dr. Tripod Norbert frakcióvezető úr módosító indítványát, miszerint Újpest önkormányzata intézményei és cégei, ahogy korábban is tették, továbbra is betartják a rájuk vonatkozó valamennyi jogszabályt. Mondatban az ahogy korábban is tették mondatrész ne szerepeljen, hat igen, tizenkét nem szavazati arányjal nem támogatja, felelős polgármester határidő folyamatos. De ebből látszik, és az itt van az, hogy nem lett hat, csak öt, csak mert ez a harmadik, ez, ez egy módosító javaslat volt. Tehát ebből látszik, hogy ugye volt egy eredeti javaslat, amihez Nagy István Alpogámester korágán egy ötből álló határozati javaslatot, amiből az egyiket a tripon ugyanúgy módosítani akarta. Tehát ebből látszik, hogy logikusan itt egy itt egy, itt egy határozati javaslat javaslatsornak a kialakításáról vitatkozott, illetve később döntött a képviselőtestet teljesen nyilvánvalóan, törvényesen és egyértelmű módon a szándékok egyértelmű kifejezésével. Ugye ebből látszik, hogy ebből a mondatból az ahogyan korábban is tették szót eh, akarta a, a, a Trippon úr eh, töröltetni, eh, amire én ott a vitába felhívtam a figyelmet, hogy ugye ő jogász, tehát hogyha ő korábban akár alpolgármesterként, akár ellenzéki képviselőként úgy gondolta, hogy az Újpest önkormányzat és cégei nem tartották be a törvényeket, akkor valószínűleg nem mulasztotta el megtenni a feljelentési kötelezettségét. Tehát, hogyha ő ezt nem akarja, vagy nem úgy látja, hogy korábban az önkormányzat és a cégei nem működtek törvényesen, akkor neki Világos. törvényből fogadó kötelezettség lett volna, Világos. és egyébként a képviselőtestet nem is fogadta el ezt. Budapest főváros 4. kelet Újpest önkormányzat képviselőtestületének 4-es per 2019 január 17-i határozata. Újpest önkormányzata intézménye és cégei, ahogy korábban is tették továbbra is betartják a rájuk vonatkozó valamennyi jogszabályt. Ez megint egy generális mondat, ennek megfelelően igen, alakult hát ez, volt az, a ez volt. Szabályozás ez volt az... 17, igen, egy nem, felelős polgármester határidő folyamatos. Így, így van. Ez volt az eredeti javaslat, amit az előbb szavazásnál akartak a, a tripól módosítani, az nem ment, tehát nyilván szavaztunk az eredetiről, ahogy azt kell, az Jön az a következő. Budapest Főváros 4. kelet Újpest önkormányzat képviselőtestületének 5 per 2019. január 17 i határozata. Újpest önkormányzata intézményei és cégei, úgy, ahogy azt a korábbi években tették, továbbra sem terveznek a munkatörvény könyvéről szóló, 2012 évi első törvényben meghatározott 250 elrendelhető túlóra mértékénél többet elrendelni, kivéve, ha ahhoz a munkaválló, munkaválló önkéntesen írásban is hozzájárult. 13 igen, 4 nem, 1 tartózkodás felős polgármester határidő folyamatos. Igen. Tehát, hogy a törvény jár el az önkormányzat és valamennyi cége. És, a, és az eredeti a ellentétben soha nem is akart senki és a jövőben sem tudott volna ilyet tenni, hogyha a törvényeket be akarja tenni, hogy 250 dollárnál többet rendel el, mert erre törvényes lehetőség nincsen. Következő Budapest főváros 4. kerület Újpest önkormányzat képviselő testületének 6 per 2019. január 17 i határozata. A képviselő testület kifejezésre jutatja azt a szándékát, hogy Újpest önkormányzata továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon látja el és önként vállalt feladatait. Ezt mindenki megszavazta, csak azt szeretném megkérdezni, hogy erre a napi mi szükség volt? Azért, mert a vita során ugye fölmerült, hogy vannak az Újpesti önkormányzat tulajdonában is olyan szolgáltató cégek, és olyan szolgáltatások végzése is folyik, amelyek adott esetben hétvégén, adott esetben folyamatos munkaüzemben működik, és azt mondtuk, hogy ugye magát a munkaszervezést, és maga a vita is egész hosszasan zajlott arról, hogy melyik a jobb egyébként, hogyha valaki dolgozik mondjuk egy önkormányzati cégnél, mondjuk ledolgozza a 250 túlórát, de ő még szeretne többet dolgozni, akkor melyik a jobb? És erre van mondjuk lehetőség, és ő írásban hozzára, akkor melyik a jobb vajon, hogy ő a saját munkahelyén, az ismert munkakörülmények között adott esetben az ismert és adott esetben barát, hogy társaságban lévő kollégáival együtt dolgozik, és keres több pénzt azért, hogy a családját, vagy pedig elmegy hétvégén, mondjuk egy építkezésre okay. villanyt másod vagy harmad állásban, és azért mondtuk azt, hogy egyébként, ahogy eddig is megpróbálunk minden ilyen típusú szolgáltatást, köztisztasági, sikosságmentesítési, parkfenntartási, rendezvényszervezési, stb. stb. és eleget tenni. Jön az utolsó napi rendi pont, mármint az utolsó határozat, bocsánat. Határozat. Budapest főváros negyedik kelet új önk önkormányzat képviselőtestületének 7 per 2019. január 17-i határozata. A képviselőtestület az alábbi nyilatkozatot fogadja el, arány 12 igen. Igen, öt nem. Azért közben folyamatosan alakul, mert 19-en voltak, tehát ott nem tudom, egy vagy két ember időnként eltűnik. Az, Újpest önkor, az újpesti önkormányzat elhatárolódik Varjó László Facebook oldalára meghirdetett álljon le az ország címet viselő felelőtlen felhívásától és minden olyan megnyilvánulástól, ami újpesti és az újpesti emberek számára káros. Felelős politizálást várunk el mindenkitől, akit a választok kitüntettek a bizalmukkal. Arra szólítani egy ország polgárait, hogy álljon le az ország, hogy senki ne dolgozzon bármilyen okból, megdöbbentő felelőtlenség, különösen felelőtlen magatartás egy választott országgyűlési képviselő részéről. Aki azt mondja, hogy álljon le az ország ezzel, nem a kormánynak árt, hanem kizárólag Magyarországnak, egy Újpestnek és az újpestieknek okozza felbecsületetlen károkat. Mindenkinek joga van kifejezni, ha nem ért egyet valamivel, de senkinek nincs joga beszébe sodorni az országot és az embereket. Tudjuk, láttuk az elmúlt napokban, hogy barulásra a pénzét és hatalmat bármire hajlandó, arra és a saját magából is pártjából a buhócot csináljon, de a közélet nem játszótér, a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat közzétételére. Igen. Egyébként nem el senki, mert ugye a 12-t, meg az 5 összeadjuk, az ugye 10 de valaki akkor eltűnt, Igen, mert ugye a 12 mert mert azért, mert ugye a 10, 12-5 az ugye 17, én nem vettem részt a szavazásban, az 18, úgyhogy egy valaki vagy még nem vett részt a szavazásban, vagy, vagy közben Igen. elment, ezt nem, nem tudom. És annak ellenére, hogy, hogy, hogy valóban teljes felelőtlenség azt mondja, hogy álljon le az ország, tehát ne legyen mentőszolgáltatás, az orvosok ne dolgozzanak, adott esetben kiüt egy tűz, akkor azt ne oltsuk el. Tehát nem állhat le egy ország, semmilyen okból nem állhat le egy ország, és valóban én magam is felelőtlenségnek tartom. Azért nem vettem részt a szavazásban, mert polgármesterként egyébként úgy gondolom, hogy az ilyen típusú megnyilatkozásoknak eh, nem kell, vagy nem törvényszerű, és nem szerencsés, és nem jó, hogyha a képviselőtestület ülésén helye van, bár azt is el kell fogadnom, és itt el kell mondani a hallgatóknak is, hogy nyilván ez egy válaszreakció volt arra, amit Marjul Lánzló országülési képviselőt csinál most már visszatérően, rendszeresen eljön a, a, a képviselőtestület ülésére, ahol szíve joga van, eh, rendszeresen szót kér, amihez az SMS szerint szíve joga van, és a saját videó stábjával együtt, kvázi színház teremként vagy díszletként használva az Újpesti Városházat és annak dísztermét politikai, parlamenti szónoklatukat tesz országos politikai témákban. Én azt gondolom, hogy ennek nincsen helye a képviselőtestület ülésén. É, és megértem azt, hogy ez egy válaszreakció volt, de azt gondolom, hogy ahogy egyébként a varjúnak ezek az országos politikai szónoklatokra nincsen szükség, úgy gondolom, hogy ezzel jeleztem azt, hogy, hogy ta, és megadom az esélyt annak, hogy, hogy én, Ó, én nem vettem ennek én be. Én ezt a értem, és köszönöm, hogy elmondta. Ugyanakkor ezt ma azért is kellett megtenni, hiszen a pénteki demonstráción egyebek között azt írják, az ellenzék szerint joguk van követeléseket megfogalmazni a 200 millió forintból működő önkormányzati médiával szemben, amely csak Wintermantel pozitív dolgairól, be. Az egyébként, hogy a tüntetők a mi beszélgetéséről tudnak, és ha igen, hova sorolják, ez abszolút a tüntetőknek a joga, ebben nekem semmilyen beleszólásom nincs. Ez az én számomra egy lelkismereti kérdés, amiről korábban is beszéltünk, de lám íme a bizonyítéka annak, hogy én semmi elől nem, hajlo, nem hajlok el, már azért sem, én nem is tehetem, mert nem szeretném, hogyha a népharag lenne az, ami innen engem elüldözne, függetlenül, hogy a népharag melyik oldalról jön, bár a népharagnak hiszem, hogy lennének oldalai és ugye még egy dolog tartozik ide, hogy csütörtökön ugye elmaradt a beszélgetésünk, és csütörtökön szóba került volna Újpest önkormányzata bemutatja zenés korcsolyázás 2019. február 1-én pénteken délután háromtól este 9-ig az újpesti jégpályán Szent István tér, amit ugye az ellenzék úgy állított be, mintha ön egyébként annak a hangulatával és annak a zenéjével akarta volna elnyomni a délutáni demonstrációt, ahol egyébként a Jobbik alelnöke úgy fogalmazott Szabó Balázs Újpesten a helyénel reménytelen és visszafordíthatatlanul szembefordult az újpesti emberekkel, Szeretnénk a pénteken kibontakozni egy olyan mozgalom Újpesten, amely képes leváltani a jelenleg regnáló Fideszes városvezetés az októberi önkormányzati választáson. Újpest pénteken nemet mond a rabszolgatörvényre, szabad sajtót és új városvezetést akar. A beszámolók szerint kb. 300 an lehettek jelen ezen a délutáni eseményen, amely az Újpesti Médiaház előtt zárult. Hogy az egyes felszólalók miről beszéltek, azt most nem említeném, csak ha szükséges. Felszólaltak Balog Gábor, történész publicista, újságíró, alfahírt Rumpon Norbert, Újpest korábbi alpolgármestere, MSZ Újpesti szervezetének elnöke. Fővárosi közgyűlés tagja, Kanász Nagy Máti LNP lehet más a politika Újpest az országos elnökség titkára, Bencsik János a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, Budapesti elnök, Hegyesi Beáta a párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja, Déli Tibor ível a Momentum Mozgalom Újpesti szervezetének elnöke, Varjú László Újpest Angyalföld a Demokratikus Koalíció Alelnöke, Újpest Országgyűlési képviselője, Szalma Botond, aki a KDMP Budapesti elnöke volt, és most nem volt meghatározása. Ott volt-e, hallotta-e, ha nem, ha igen, hogyan reagált, reagál arra, ami péntek korai este este történt, nem messze a korcsoljapályától, nagyjából az Újpest felirat előtt, ha szemben állunk, akkor balra az Újpesti önkormányzat épületétől. Hát egyrészt nem voltam ott, én az Újpest-síkszeredai korom mérkőzésen voltam, ahol egy nagyon küzdelmes és nagyon jó irámú mérkőzésen az utolsó percben szerzett találattal 1 óra nyertünk. Nagyon fontos győzelmet aratott Újpest. Most én abban nem mennék bele, hogy most hányan voltak, hányan nem voltak. Én elolvastam erről azokat a tudósításokat, amiket lehet. 168 óra 150 főt említ az újpesti Facebook hozzászólásokból, amit a kollégáim kigyűjtöttek. Nekem ott voltak, aki 500 meg ezer főről is beszélt, teljesen mindegy. É, abban a tekintetben, hogy a Kossuth 2000 2002-es Kossuth téri rendezvény óta az, hogy hol mennyien voltak, ez egy állandó jó téma mindenkinek. Én azt gondolom, hogy aki akart, elment oda, aki akart, beszélt, mert sokan volgattatni, és csak azért idén hányszor volt a Kocsaja pályán különböző tematikus rendezvény, az azt tudni kell, hogy a jégpálya az november végétől egészen február közepéig a hét mindennapján működik, és a hét mindennapján, mikor működik, szól a zene. Tehát itt van egy térhangosítás, amit ugye a karácsonyi vására építünk ki, és hogy a karácsonyi vásárnak már vége, de a jégpálya és néhány ilyen vendéglátó egység az ott nyitva szokott lenni, és a érzene szól, és ehhez képest néha vannak ilyen tematikus rendezvények, kortoljázzam Mikulással. ez a zenés rendezvény is tavaly is két, mármint úgy értem, hogy a 17-18-as szezonban is Két alkalommal került megszervezésre, a 18-19-es éjpályaszezón is volt már egyszer a tavalyi folyamán, lesz még idén Valentinnap, tehát most szólok előre, hogyha február 14-ére szeretnének a Városháza mellé tüntetés szervezni, akkor tudjanak róla, hogy lesz Valentinnap, nap, 18-korcsejárzás is, vagy kívánság nem is tudom. Tehát ha valaki azt gondolja, vagy persze azt az, az lehet dicséretnek is venni, hogyha ha kiderül egy, egy, egy, egy dologról, vagy egy tüntetés lesz, még tudom én pénteken, és ezt kedden neki állunk szervezni, vagy hétfőn, vagy szerdán, nem tudom mit gondoltak, hogy mikor, és ezt ilyen gyorsan meg lehet csinálni, és a sajtóban is megjelennek a plakátok, akkor, akkor nagyon-nagyon-nagyon jól működik a, a, a, az önkormányzat szervező és sajtócsapat, akkor azt egy dicséretnek veszük. Ráadásul én azt is kértem a kollégánktól, hogy ha és amennyiben a szervezők részéről érkezik, oda olyan kérés, hogy adott esetben a beszédeket zavarja. A zene akkor arra az időszakra, amíg a beszédek elhangoznak, akkor vegyék vissza a hangerőt, nem tudom, hogy erre végül is sor került, vagy nem került sor. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az újpesti 100 ezer polgárból a 80 ezer választópolgár el fogja tudni dönteni, hogy azok a fejlesztések, az a működés, amit az elmúlt 8-9 évben zajlottak, azok, azok, azok jók-e, az, az ő életük, az újpestiség, az itteni újpesti életük, az javult-e, több lehetőséghez jutottak-e, mint korábban. Ezt el fogják dönteni, ez se nem a, a jégdiszkó, sem pedig egy ilyen, ellenzéki tüntetésről szóló vita nem fogja nagyon befolyásolni. Az én Látszólag érzésem, formális a kérdés, de nem teljesen. Az a hang nem ahogyan őről beszéltek, az a műsorunkból eddig teljesen hiányzott, és a sajtóból is nagyjából. Azzal pénteken, illetve utólag szembesülni, beleértve, hogy minek az okán igazságosan vagy igazságtalanul milyen volt, és ezt azért is kérdezem, mert nem gondolnám, hogy az elkövetkezendő hetek, hónapok ezek hasonló események nélkül telnének. Én ezt is elmondtam már többször tavaly, eh, amióta kiderült, nem tavaly, most január-február, ez mindig milyen nehéz fogalmazása, tehát amikor kiderül, hogy az újpesti MSZP feladta Újpestet és átengedte a DK-nak, annak is az országos elnökségének is ismert, hogy mondjam, minősítőjelzet nem használó képességekkel rendelkező országgyűlési képviselőnek a terepet. Jól látható, hogy az ellenzéki oldalon elindult egy, egy kiszorítósdi. a DK próbálja átvenni az uralmat itt az újpesti ellenzéki szontban is. De most ez, relatív ez, egységet ez mutattak pénteken? Hát. Nem szeretnék itt a politikai szerepében, szerepében tetszelegni, egyrészt azért, mert nem értek hozzá másrészt, meg ugye itt most polgármesterként beszélek, és persze nagyon nehéz az emberek a magánvéleményét lehántani a különböző beszélgetések során. Itt egy nagyon komoly kiszorító van a háttérben, az, az egység jegyében. Tehát az, hogy egyébként kinek mekkora súlya és esélye van abban a tekintetben, hogy meghatározó részt, kapjon mondjuk egy ilyen megállapodásban, mert a végén ugye mégiscsak képviselői helyekről, lista, sorrendről, stb. kell majd beszélgetniük. Ott, ott ez a kifolítósdi nagyon, nagyon jól látszik, és csak akkor egy kis zárójel, mert én hallgattam a korábbi beszélgetéseket itt most a mai reggel folyamán, ugye az, amikor a tegnapi és ajtótájékoztatón egy főpolgármester előválasztás kapcsán a DK-s hát szóvivő talán Tóth, Tóth Csaba volt, az, nem, nem, Tóth de Tóth Csaba ugye úgy áll ki, hogy hogy, hogy gratulálunk a DK által is támogatott karácsony Gerginek, akkor, akkor az összefogásban látszik, hogy ki hova akarja a hangsúlyokat és a pontokat tenni, hogy akkor majd, amikor jön az egyezkedés, amikor a szervezettségről, a támogatottságról beszélnek, vagy vitatkoznak. Ez de, de zárójelbe zárva, ezt nem azért mondtam, hanem lá, itt látszik ez a kiszorítós, de egyébként mindenki küzd, az, úgymond az életéért, és elindult egy olyan verseny az ellenzéki oldalon, hogy ki tud nagyobbat mondani, ki tud nagyobbat belerúgni, ki tud adós esetben még Csúnyában beszélni, mint ahogy mondjuk egy Facebookon arctalanul nevüket nem vállalva mocskolódnak. Igen, ez, ez, ez egy ilyen ez, hogy egyébként Újpestre egészen 2018 volt a választás 17 év végéig, 18 elejig egyáltalán nem a, a, volt Anélkül, Ennélkül fenyegetni akarnám, azért nagyjából tisztában van, hogy ez most azt mutatja, hogy 2019 nem ennek a jegyében telik, vagy legalábbis nem lesz olyan, mint amilyen a múlt volt. Én a magam részéről mindenki. Én ezt értem. El, el akarok követni, hogy ez ne legyen én így. Azt értem, értem, de nem csak, csak Erre kértem az engem támogató csapatomat is, mert néha, néha már nagyon nehezen viselik ezt a, ezt a stílus, ezt a, stílus, ezt a, a de a arra kérdem őket, hogy ezt méltósággal kell. Ezt én megértem, gondolom, de, de nekem erről egyrészt be kell számolnom, másrészt azt gondolom, hogy ma februárban ez még csak a kezdet, előttünk van március, április, május, június, július augusztus, szeptember, ki tudja mit hozzuk, az október, ez csak rosszabb lesz. Most nem mondom, hogy nekem benne van a munkakörű leírásom, hogy ezt el kell viselni. Én mindig elmondtam, hogy én felkészültnek érzem magam erre, én azt gondolom, hogy, hogy ettől teljesen függetlenül is fogom tudni a munkámat végezni, amitől nagyon félek, és a, amiért mindig is ezzel százalékkal kifogok állni, azok a kollégáim is nem felszíteni. Ó, ezt tökéletesen értem, és a csütörtöki beszélgetésünk, ami természetesen lesz, az kizárólag újpesten lesz kapcsolatos. Az Ugi folytató beszélgetés is Csütörtökön lesz olyan. Nekem nincs munkaköri leírásom, de ha lenne, abban nyilvánvalóan szerepelne az, hogy nekem nem annak függvényében kell a témákat megjelenítenem, hogy nekem ahhoz milyen kedven van, hanem hogyha az égen feltűnik egy téma, nekem arról akkor is beszélni kell önnel, hogyha egyébként az kedvezőnek, vagy kedvező nekem, vagy kedvezőtlen, nem a felhőnek a színe az, ami engem befolyásolhat, a tekintetben, hogy mit hozok be ide témaként, és mit nem. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Nem mondom, hogy ez itt egy beugratás volt, hiszen sose volt ez beugratás. Kétségtelen tény, hogy nem szóltam előtte, de nem hiszem, hogy az ön felkészültsége, mármint a határozati szövegeknek a pontos ismerete bármilyen szempontból befolyásoló tényező lett volna. Ahhoz képest, hogy milyen keveset aludt a szuperból után, az nem volt érzékelhető. Beuratásnak semmiképpen nem gondoltam, szeretek mindig precízen és pontosan fogalmazni. Jó, ha bármilyen kiegészítése van, csütörtökön megteheti. Mint ahogy egyébként, a bárkinek ez ügyben egyébként megszólalása van, azt is megteheti természetesen senki sincs kizárva. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm a, a napot mindenkinek, Jó reggelt. Élt mindjárt le is Én cselekedtem rossz ugatila van a vonalban, ami a 18 kellettnek a történéseit az valószínűleg csütörtökön lesz hiszen ez a beszélgetés nem a helyet van, hanem amiatt, hogy csütörtökön elmaradt. A mai beszélgetés alapvetően arról szól, nem folytatva, de szellemét tekintve, folytatva, hogy uh, Winter tel zsolt -tel beszélgettem azon uh, demonstráció kapcsán, amit pénteken volt. A azon... kuperból nem értek. De arról nem lesz szó. de, de... se értek hozzá. Hogy... Uh... Mindaz, ami most az előválasztással kapcsolatos, mindaz, ami az országos politika következtében, és az abban levő tehetőség vagy tehetetlenség következtében a az önkormányzati választásokra borul. És elsősorban Budapestről beszélek. Abban ön mit érzékel? Mindegyik helyhatósági választásnak más volt a hangulata. Ha nekem ezt fel kéne idézni, nem sikerülne. Országgyűlési választások közül is csak egyiket másokat tudom felidézni. Hál' Istennek az én a történelem könyvem az nem négy évenként így íródik. De most, amikor benne vagyunk az eseményekben és az eseményeknek a sűrűjéről, még nem beszélhetünk, hiszen az még előttünk áll. Mit gondol arról a légkörről, ami a budapesti önkormányzati választások körül kialakul, részint abból adódóan, hogy itt próbál, ez rossz fogalmazás és csak próbálok röviden és tömören fogalmazni ebből adódóan, a félreérthető mondatok is elhangoznak, revanszot venni az ellenzék az országos politikán Budapesten, ahol jobbak az esélye, vagy kifejezetten jók, függetlenül attól, hogy országos politikát nem lehet revanszot venni, mint ahogy Budapesten, tehát ezek nem így viszonyulnak egymáshoz, de ugyanakkor az erők tudnak így megnyilvánulni, Mennyiben teszi ez lehetetlenné a szakmai munkát? Mi az, amit ön prognosztizál az elkövetkezendő hetekre, hónapokra? mit gondol arról, amit a, a kormánypárti sajtó az előválasztás számbeli arányai kapcsán ír és lekicsinni, vagy lebecsmérli azt. Mi az, amit ön felelősen, ha el lehetne vonatkoztatni attól, ami 2019 februárjában Magyarországon van mondana, miközben teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nincs az a normális ember, aki egy olyan pozícióban, mint ön, el tudna vonatkoztatni attól, ami Magyarországon 2019 februárjában van, és ez nem feltétlenül pozitív. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, szerintem annyira nem hosszú és bonyolult volt a kérdés, de ami benne volt, az szerintem érthető. Igen. Na, szerintem teljes egészében. Én azt gondolom, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nyilvánvalóan a, a politikának van egy jó uh, ritmusa. Tehát, hogyha egy ellenzéki erő meg akarja mutatni magát, valamintféle módon uh, szeretne uh, kormányzó pozícióba kerülni ezer okból kifolyólag lehetett a személyes ambíciótól kezdve az építkezés. Uh, lehetőségének elnyerésén át a, a, a, a, azt, hogy egész egyszerűen vitassuk el azt a lehetőséget, hogy egyébként azért akar, mert hogy van programja, és ezt a programot meg akarja valósítani. Tehát még esetre vitassuk el az ellenzéktől, hogy esetleg emiatt szeretne ö, kerülni, illetve a hatalom közelébe olyan formában, hogy a megálmodott dolgokat megvalósítsa, akkor azt kellett, hogy nyilván nézzük az előforrásokat, figyelik, hogy hol van lehetőség, hol lehet olyan vonzó, típusú gondolkodás, mondom, a narratíva, amit, amit ők javasolnak. Én azt gondolom, hogy ezért kézenfekül azt, hogy a, a fővárosban kezdik el megpróbálni felépíteni magukat, mert, mert hogyha én beszélek nem budapesti barátaimmal, akkor, hogyha tíz embert megkérdezek, abból kilenc azt mondja, hogy ez az, ez az ellenzék, ez úgy, ahogy van, ez semmi való. Tehát ott azért nyilván nehéz bármilyen dologba is belefogniuk, és bármilyen módon is a, a, a program megvalósítását elkezdni. Nyilván a fővárosban azért ez egy picit másképp néz ki. Nyilván az volna izgalmas és az érdekes, hogyha ezek valami módon programok mentén jönnének és alakulnának ki. Csak például, amit most legutóbb hallottam, a most éppen most győztes, előválasztási aspiráns főpolgármester jelölt-jelölt szájából, hogy majd akkor a, a, a ligetben mindent vissza fog csinálni, és akkor visszaülteti a fákat, hogyha ő lesz a főpolgármester. Ezért azt gondolom, hogy ez sikeres kommunikáció. Tehát amit már egyszer összeraktunk, tölépítettünk, mint csatát megűvíztunk, azt nem biztos, hogy azzal kéne kezdeni, hogy akkor visszássuk, és akkor az alapját is sóval hintjük be, mert, mert valóan azért ennyi vagyonnal, pénzzel a főváros nem rendelkezik, de aztán lehetne még folytatni ezeket a dolgokat, hogy minden... Igen, de még folytatja, a mert a példa jó, de van más példa is. Tehát... Um... Van olyan tudja, amikor az ember feleségének elkezd valaki udvarolni, és akkor hirtelen rájön arra, hogy neki is több virágot kell vennie, el kell vinnie, nyaralni, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor Uh, és ezt kérdeztem is Molnár Zsoltól, hogy ugye magában az előválasztási kampányban, mert hát ugye ezt kampánynak nem tudom lehetne nevezni, ugye újabb és újabb dolgok derülnek ki Karácsony Gergely programjából, elsősorban abból is kevésbé Horváth csabáiból, vagy lehet, hogy arra kevésbé figyeltem, de szerintem arra is figyeltem, és itt az éjszakai polgármestertől kezdve a legkülönbözőbb intézményekről van szó, nem sorolom. Ugyanakkor nem nézőpont kérdése, és ez egy fontos dolog, hogy ön hogy látja? Tehát, amikor például a főpolgármester úr, István korábbi döntéseit megváltoztatva, viszonyulásán, módosítva a hetedik kerületbe megy el, hogy a buli negyed életével kapcsolatban egyeztesen olyan szervezetekkel, amilyen szerve egyeztetése korábban nem voltak, vagy nem ilyen természetűek voltak, akkor az ember nem tudja eldönteni, de itt van nekem önak is segít. Nem fogom most ezűben felhívni Tarlós Istvánt, ezt, beballom. Őszintén, bár ezt lenne a legcélre vezetőbb, dénettől valahogy óckodom, és ennek megvan a maga objektív oka. Tehát azt szeretném öntől kérdezni, hogy emögött láthatod néke én, ha akarok, pozitív, emberként, ami nem ö, általános van Magyarországon, egy olyan versengést látni, amiben a felek független az életkoruktól, mert azért jelentős korkülönbség van Talos István és Karácsonygelgelyek között, és az a hozzáállásban nyilván is meg tud nyilvánulni, és ez nem egy korsz, ö, rasszizmus volt a részemről. Tehát elindulhat egy olyan versengés, ami korábban azért maradt el, mert olyan kinyelmi helyzet alakult ki, ahol egyébként a regnáló főpolgármester nem gondolta azt, hogy neki bármilyen módon meg kéne a most azonban, van, akár csak azért, mert megérzi a tarkóján nem jeges leelletet, hanem az, hogy itt vannak mögötte, olyan módon viszonyul Budapesthez, amilyen módon nem viszonyult, és én ebben most nem azt mondom, hogy milyen rosszul tette, hogy korábban nem tette, hanem azt mondom, hogy milyen jó, hogy tette, és a kérdés az, hogy ebből Budapest ön és én, ön lakos vagyok, de ön is lakos, mind a ketten csak jól járhatunk. Én azt mondom, mondani, hogy persze, tehát hogyha a választás arról szól, hogy Érvek, programok, a felvetendő, vagy velünk szembe jövő problémákra adandó válaszoknak a versengése, akkor az egy teljesen jó dolog, és én azt gondolom, hogy ha emmentőn tud a kampány zajlani, akkor annak mindig, mindenképpen... Ön mekkora esélyét látja esélyek, ennek? Esélyek, ezt, Ott, e, de, de azt nem tudom, hogy ezt hívják-e demokráciának, de önnek ennek mekkora esélyét látja, és természetesen, egy és ez természetesen vonatkoztathatjuk akár a 18. kerületre, majd később. Meg tudja -e jelenni olyan jelölt, meg tudja e jelenni olyan programmal, hogy ön, aki talán nem kényelmesedett el, vagy ha igen, akkor az azért lenne szomorú, mert nekem akkor azt az kellett volna vennem, és szóval kellett volna tennem. De most egy szó mint száz, hirtelen ön is olyan ö, módon viszonyul a kerülethez, amiben azt mondja, hogy ennek a felesett réfa, hogyha egyébként van itt valaki, hölgy, vagy férfi, ifjú, vagy kevésbé ifjú, aki így viszonyul a kerülethez. Bizony, én is elő tudok hozni olyan ötleteket, amelyekkel eddig nem jöttem elő, Sajnálom, hogy nem tettem, nem kell ehhez helyhatósági választás. Persze, be, be, tehát e, azt gondolom, hogy ez, ez, ez önmagában egy szellemi pesgést hoz, tehát a versengés, az önmagában egy szellemi pesgést mint a futóverseny is, a... úgy nem lehet szérbe érni. Egy -egy De mekkora remény van arról, hogy ezt, ez lesz ebből? Én, én, én, én, én abban reménykedem, hogy azért lesznek olyan válaszok. Tehát ugye meg őszintén, hogy 2010 és 2014 között, de még szerintem 2014 után is azért alapvetően az innováció kényszerítése. Inkább jelentős részben nem az ellenzék kényszerítette ki a, a fővárosban működő, polgárok, polgármesterekből, inkluzíve a főpolgármester úr, hanem a belül jövő meg nem valósított ötletek és a belül jövő innovációnak a megjelenése. Most persze ez lehet, hogy jó vagy rossz, de hát ugye a bubi, a, a, a, Bobi, a akkor a kereskedelmi szolgáltatások, és számtalan olyan nagyvárosi, akár kerékpáros barát, akár, akár közösségi közlekedést előtérbe helyező közlekedési, infrastruktúrális, és egy csomó minden történt, ez mind belülről jött. Tehát ez nem azért nem azért lett akkor így, ilyen formában, nem azért történt, mert egyébként kívülről valaki ilyen ilyen módon nyomás alá helyezte, mert ott egy belső igényes és rendület, és, és még ezt is egyébként magamnak fölírtam a Bakancslistára, hogyha hogy ha egyszer lehetőségem lesz valamit megvalósítani, vagy lehetőségem lesz a kormánykerék mögé ülni, akkor, akkor ezt mindenféleképpen szeretném megcsinálni. Most lehet, hogy ezen a választáson olyan dolgok is elő fognak kerülni, amit elsősorban az ellenzéknek a a megjelenése vagy más típusú ö, ö, kommunikációja a korábbi sikertelenségek következtében más hangot, hangot megütő kommunikáció miatt kell a, a, a kormánynál lévőknek ö, megtenniük. Tehát én, én azt gondolom, hogy erre, erre van esély, meg van lehetőség, és ez rendben is van. Bár én azt gondolom, hogy én úgy tudom, hogy a főpolgármester új, illetve a hetedik kerületen ott már korábban 14 körül is volt egy ilyen éjszakai, éjszakai polgármester választás, illetve ehhez kapcsolódóan talán még egy népszavazás is volt, amelyik, ha jól emlékszem, akkor eredménytelen volt, mert nem mentek el ö, kellő mennyiségű emberbe, de azért azt lehet látni, hogy ezek a problémák szembe jönnek a városban, és azért, azért azt nem szabad elfelejteni hogy ezek a problémák, ugye nyilván nem rögtön lent kell ezeket a problémákat kizárólag kezelni, bár ott is kell azon a helyen. Jó, ugye ez ez ennek a jelentősége van... az éppen azon új intézmény megjelenésével párhuzamosan zajlik, amiről mi sokat beszéltünk, ugye ez az úgynevezett közmunkatanács, illetőleg az a, az, az egyesség, amely a miniszterelnök úr és a főpolgármester úr között köttetett, amelyet az ember egyszerre ért, és egyszerre nem, mert amikor például Gulyás Gergely Fekete Péter és Talos István jelenlétében arról beszél, nem tudom, hogy Fekete Péter volt-e a harmadik, ezen még el kell gondolkodnom, arról beszél, hogy valamilyen ügyben, ami a fővárosi színházaknak a finanszírozását illeti a kőszínházakét, politikai megoldást, politikai megoldás által történik a rendezés, miközben korábban jogszabályok voltak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy maga a főpolgármester személye és maga az, hogy a főpolgármester milyen döntési jogkörrel rendelkezik hozzátéve, ahogy a főpolgármester úr nyilvánvalóvá teszi minden pillanatban, hogy ő egyébként azért vállalta el a főpolgármesterséget, mert Orbán Viktor biztosította arról, hogy ő egyébként itt milyen jogkörökkel rendelkezik, az egyébként bizonyos pillanatban egy olyan omnipotens jelleget mutat, amely túlmutat az addigi főpolgármester jogkörén, és nehéz eldönteni, hogy erre, mint fővárosi lakos pozitívumként vagy negatívumként nézzek, és természetesen ennek a, so, ennek a az omnipotens lehetőségnek az öröklődése is foglalkoztatja az embert, hogy ez vajon más igénybe vennie hogyha az ellenzék nyerne, illetőleg ez egy mennyire jó eszköz vagy sem. Tehát itt, itt itt, itt nagyon érdekesen alakul a főpolgármester személyének a lehetősége a, a, a városával szemben, beleértve, hogy a város ez hogyan viszonyul, hogy alakul a, ezen eszközök által az ő élete. Igen, és ez teljesen igaz, és em, emlékezzünk vissza, hogyha a hallgatók szokták rendszeresen hallgatni, amikor mi ha beszélgetünk még ennek a, a kbk nak ugye ez a újonnan létrejövő közfejlesztési tanácsnak még, még, még, még, még nem is volt a, a bent a rendszerben, már akkor arról beszélgettünk, vagy azt tettem föl, hogy az én receptoraim és az én ö, érzésem az az, hogy egy fővárosi közmunkák tanácsának rendszere, amelyik a monarchia idején alakult ki, és az akkori kormány és az akkori ö, főpolgármester között, illetve törvényhatóság vezetője között, Ugye akkor így hívták a, a fővárosi közgyűlést, és fővárosi törvényhatóság. Törvényhatóság vezetője között kialakult rendszerből olvasható ki, hogy valószínűleg valami ilyen dolog fog történni, és ugyanígy fog működni, hogy felefelében lesznek benne fővárosi illetre kormánydelegáltak, illetve közösen fognak bizonyos tanácsüléseken dönteni a, a nagy fejlesztési, fővárosi fejlesztési kérdésekről. Én azt mondom, hogy ez, ez benne volt a levegőben, ez nem egy, nem egy egyrészt múlt nélküli, és egy előkészítettetlen. Tehát, tehát, hogy hirtelen most, majd nyáron kitalálták, hogy akkor ezt létrehozzák a parlamenti választásokat követően. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy végiggondolt, stratégia mentén kialakult dolog, ami már hosszú évek óta így van. Sőt, én arra emlékszem, hogy gyakorlatilag szinte az első Orbán kormány idején már felvetődött a fővárosi közmunkák tanácsának létjogosultsága. Az első Orbán kormány alatt nem a 2010 alatt érte, kezdődött, tehát értem, hanem a 1998-2002 közötti. Tehát már akkor, pedig ugye akkor ellenzéki volt a főpolgármester az akkori kormánypártokhoz képest és a közülési többség is. Már akkor ennek megvolt a csírája a, a miniszterelnöknek a, a fejében. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök részéről ez egy régóta édelgetett gondolat, amit aztán utána a, a, a regnáló főpolgármester előbb-utóbb magáévá tett ennek a rendszernek a működését. Az, hogy egyébként ez, ez, ez milyen tartalommal és hogyan tudják megtölteni? Ugye a közfejlesztési tanács ez most jelen pillanatban sokkal szűkebb körül és kevesebb, bizottsággal és kevesebb mellékes testülettel rendelkezik, bír, mint ahogy egyébként korábban rendelkezett és bírt a, a közmunkák tanácsa, a fővárosi közmunkák tanácsa, de ezt is meg lehet tartalommal tölteni. tehát már most vannak kezdeményezések bizonyos lágazásoknak a létrehozására ezen a rendszerben. Egy dologban segítsen nekem, mert ebben nem vagyok teljesen tisztában, mert pedig ezt pontosan kéne tudnom. A fővárosi közgyűlésben a kormánypárti és az ellenzékieknek az aránya az hogyan viszonyul ahhoz, ahogy ugyanez van a parlamentben? Hát én azt gondolom, hogy nagyjából nagyjából leképe... Sőt, hát... Nagyjából leképezem, ezt, hogy a 31 fős a fővárosi közgyűlés, ugye a 23 polgármester plusz a főpolgármester plusz 9 31-32 tag a fővárosi közgyűlés, és ebből, ebből a... 19 fővel rendelkezik nagyságrendileg a, a kormányoldal. Mert hogyha egyébként nagyjából hasonló, akár csak nagyjából, akkor én egyébként a mostani jelenségeket úgy szemlélem, vagy úgy tekintek rájuk, mint amikor egyébként a miniszterelnök úr valójában megpróbálja külső eszközökkel biztosítani a főpolgármestert azon, tehát olyan eszközöket biztosít a részére, számára, amely eszközökkel ő rendelkezett miniszterelnökként, Ugyanilyen eszközök lehet, hogy potenciálisan rendelkezésére álltak a főpolgármesternek, de nem élt vele. De könnye hogy ezek között új eszközök is megszületnek, beleértve az ő politikai felhatalmazása, beleértve ennek a tanácsnak a létezése, és ez egyébként a főpolgármesternek nincs ellenére, függetlenül attól, hogy az elmúlt években ő ilyen eszköztárral nem rendelkezett, különös tekintettel arra, hogy ő egyébként saját magát ugye semlegesként, egy kormánypártal szimpatizáló, de pártagsággal nem, rendelkező személyként definiálja. Így van. Eh, ugye azért azt, azt, azt vegyük végig, és azért gondoljuk meg, hogy, hogy mi is hozta létre ezt a fővárosi közmunkák tanácsát. Tüketlen attól, hogy Demszki Gábornak, vagy Tarlós Istvánnak hívják Budapest főpolgármesterét, mindig hosszú vitákat folytattak a főváros különböző fejlesztési ügyeiről, és a fejlesztési ügyeknek a megjelenítéséről. Tehát arról, hogy ennek hogyan, erre hogyan lesz forrás, beszéljünk csak a metró például a négyes metró építéséről, beszéljünk a, a fővárosi közúti hidak közúti híd létrehozásáról, közúti hidak felújításáról, ezek esetleg egy szélesítéséről. Ki az, aki ezt finanszírozza? A fővárosnak kell le, vagy a, a, az államnak. Állami szerepvállalás, hogy kerületi szerepvállalás, hogy fővárosi szerepvállalás van ebb ebből. A nagyvonalas infrastruktúrák működtetésében, tehát a közlekedési társaságok működtetésében óriási viták voltak minden egyes alkalommal. Nekem volt szerencsém és alkalmam, hogy pont az előttem szóló polgármester galáltammal egy időben, ha jól emlékszem, mi vagyunk a leghosszabb ideje tagjai a fővárosi közgyűlésnek 2002 óta. Beértve a jelenlegi főpolgármesteret is. Mi olyan vitákon vettünk részt, amikor, amikor a szocialista városvezetés a szabaddemokrata szocialista eh, kormányjal szemben is menő vitákat eh, folytatott bizonyos eh, fejlesztési kérdéseknek a finanszírozása tekintetében. Most ez egy, eh, egy mederbe kerül ezáltal. Tehát az, hogy van egy fővárosi közmunkát tanácsa, eh, ez egy mederbe kerül, és kikerül abból a. a a, a, a szatúcs ö, ö, helyzetből, vagy, vagy ö, ilyen, ilyen piaci alkotmozási stílusból, amiben korábban volt. És azért én ezt mindenképpen előrelépésnek látom. Tehát nyilván az ország ö, és az ország centrumának gazdasági és ö, politikai központjának a, a fejlődése, annak a működése, az túlmutat Budapest érdekein, hiszen sokkal többen jönnek be ebbe a városba, mint ahányan egyébként ténylegesen ö, állandó lakcinnál rendelkeznek. Itt sokkal többen veszik igénybe a fővárosnak a szolgáltatásait, ö, és ne csak az egészségügyi vagy a, az oktatási szolgáltatásokra gondoljunk, hanem a kereskedelem, a művelődés, a munkahelyek, mint amennyien egyébként tényleg itt fizetnek adót. Ebből kifolyólag ö, ezt valamilyen módon ö, legalábbis is közügynek kell tekinteni, hiszen ahogy a főpolgármester úgy is mindig a programjából mondani, hogy Budapest fővárosa. Tehát nem, nem csak a Budapest önmagáért Budapestnek kell, hogy fejlődést, biztosítson a fővárosi költségvetés mellett az állami költségvetés, hanem azért is, mert ez, ez a kárpát medencei gazdasági térségnek a központja. Óhatatlanul olyan feladatokat lát el egyszerűen a a, a, a metropolis város jellegéből fakadóan, amelyek még megkockáztatom, hogy nagyon jelentős részben a határon túl is jelentőséggel bírna, függet, mert attól adott, most magyarul beszélnek, vagy a, vagy a, a többségi nemzet nyelvén a határon túl. Oké, okay. rendben van, de én, én azt gondoltam, ami... hogy ezt, ezt itt most uh, eljött annak a pillanat, hogy ezt tisztázzuk, és aztán csütörtökön már ennél konkrétabb és elsősorban 18. keleti dologról beszélünk, és közben még találkozunk is. Így van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, köszönöm. Állást. Köszönöm. Köszönöm. viszont hallásra. Viszont. Önök Ugi lát hallották, most pedig azt kérdezem, önöktől 9 óra 20. 6 perckor, mindjárt 27-kor, hogy bárkinek bármi hozzászólása a mai műsorhoz van-e, vagy Izé 0614890999 és 063677161. Hát Mindenesetre beszélgetések nélkül nem maradtak. 061 48 099 és 06 30 Jó reggelt! Jó reggelt! Én a saját véleményet mondanám ebben, nem minősítem, csak nem saját. Wintermanter Zsolt, az, hogy milyen polgármester Újpesten, nem tudom, nem lakok Újpesten, amit ő mond, az általában szimpatikus és korrekt. Amit viszont a, a munkatörvénykönyv módosítására mondott, a, ő avval vádolta, azt hiszem jogosan, Varju László, hogy Varju László színháznak használja a, a kerület dísztermét arra, hogy, hogy politikai nyilatkozatokat tegyen. Azt gondolom, hogy amit a munkatörvénykönyvöntre mondott, az ugyanilyen általános érvényű politikai nyilatkozat volt, Szóval azért azt így jó érzésű ember hittel elmondani, hogy ez az egész azért van, hogy a szegény dolgozók többet dolgozhassanak, és azt vagy háromszor elmondta. Szóval hogy ezért nehéz a többit elhinni, hogyha közben ilyet meg, meg teljes messzélességgel így elő tud adni. Mint, mint hogyha egy pár mondta volna. Köszönöm szépen. Bárki más, bármilyen ügyben 061 489 0999 és 0636 77 1161. Jó, Winter mondta Zsolt, hogy tapasztalom a megtámadatás jogán megszólal. Na, úgyhogy. Géza, meg... jó, akkor én összehozlak benneteket, jó, mert ez az, az a legegyszerűbb. Jó napot kívánok, polgármester úr, Varga gészen. Igen. Én segítséget szeretnék kérni, hogy a, amit elmondtam, abban mi volt a nem igaz? Én azt gondolom, hogy kétféle munkavállaló van Magyarországon, és általában ez végig óra oszli. Vannak valóban mondjuk az Audi munkavállalói, akik elég jó helyzetben vannak ahhoz, hogy a munkáltatójukkal szemben érdeket érvényesítsenek. És van mondjuk az országnak egy elég nagy része, ahol viszont a munkavállalók elég kiszolgáltatottak, és azt kijelenteni felelősséggel, hogy ez a törvény a munkavállalók érdekeit szolgálja, szerintem kiteltelen. Én azt gondolom, hogy, hogy elmondom, hogy miért. Mert hát gondolom, hogy, hogy, hogy azért ez, ez életszerűen úgy néz ki, hogy azt mondja a főnök egy, egy, egy, munká, egy munkáltató, egy vállalatnál, hogy be kéne jönni, mondjuk túlórázni. Erre azt mondja a munkavállaló, hogy én meg nem szeretnék. Erre szerintem réellemzően nem az a reakció, hogy jó, akkor nem kell, hanem az van, hogy hát nem kötelező, de akkor majd megoldjuk máshogy. S ha nem de nincs de a munkavállaló abban a, abban, a, abban a helyzetben, hogy ő döntse, hogy akar-e túlorázni, azokon a helyeken, ahol túlólára szeretnék a munkavállalót rábírni, ott szerintem a munkavállalók döntő többsége elég kiszolgáltatott. Rendben van, én ezt értem, de azért engedje meg, hogy én is ezt egy véleménynek tekintsem, hogy ön is az én álláspontom, ráadásul egy hiteltelen álláspontnak mondta. É, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy a munkatorvénykönyvének jelenlegi módosítása előtt volt-e olyan munkáltató, aki adott esetben a törvényi kereteket feszegetve, és akkor nem azt mondom, hogy nem betartta, és törvénytelenül, de munkára kényszerítette a dolgozókat? Természetesen, de, a törvény, de a, ezt a feszegetést még törvénybe is iktatni azt gondolom, hogy nem túl morális. Hát pont, hogy nem erről van szó, pontosan arról van szó, hogy ez a lehetőség, ez valóban csak egy lehetőség, mert aki eddig visszaélt a munkáltatói jogaival... Azt feltételezem, hogyha nem lesznek erősebbek a szakszervezetek, és hogyha nem tudnak mondjuk az ellenőrző szervek hatékonyabban ez ezután is meg fogja tenni. Ez a törvényi módosítás csupán arról van szó, hogy az a munkáltató, amelyik egyébként jogszerűen kívánja a saját kollégáját, aki szeretne többet dolgozni, azt jogszerűen meg tudja tenni. Én konkrétan olyan példákat ismerek, ez részben egyébként vendéglátóipar, amely megint egy olyan terület, amelyet ugye nagyon nehéz és mindnyan tudjuk, hogy hogyan épiként mennek a. Tisztelet a talán egyre nagyobb kivételnek, de azért a vendéglátózásban is tudjuk, hogy hogyan mennek a fizetések, és mennyivel hány százalékát jelenti a bejelentettből, és mennyi a jazz, meg stb. stb. stb. stb. De konkrét példát ismerek, hogy amióta ez a lehetőség megvan, azt szeretnék is kihasználni, és sokkal kedvezőbb és sokkal jobban munkavállalónak, aki eddig így is, úgy is ledolgozta, csak mivel erről nem volt papíradott esetben, sokszor kisebb fizették neki az így elrendelt túlórát. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Különbséget kell tenni a lehetőség, és különbséget kell tenni a jogszabályokat benem tartó foglalkoztatók között. Tehát én azt gondolom, hogy minden, amit elmondott, az a maximálisan egyetértek, régiónként, foglalkoztatóként más és más élethelyzet van de ez a törvényi módosítás semmit, egy jottányit nem változtat azon, amit, hogyha valaki korábban vissza akart élni, és nem akarta betartani a törvényt, és most sem akarja betartani a törvényt, az esetben semmi nem változik. Ez a lehetőség, ez a passzus, az én megítélésem szerint, és nem kormány hanem adott esetben foglalkoztatóként, és azt látom, hogy aki törvényesen szerint, konkrétan én tudok olyan, Tudok olyan kollégákról, és a és vitájáról is hoztam a példát, vagy lehet, hogy említettem, hogy ott is példaként említették, hogy vannak ott Újpesten, vagy vannak itt Újpesten olyan munkavállalók, akik egyébként szeretnének a 250 óra, órán túl is dolgozni. Ők szeretnék. Mert igen, ennyi a béreket. És lehet erre azt mondani, hogy akkor emeljük meg a béreket, de ezt nem tudjuk megtenni. Tehát, hogyha van mondjuk egy városgondok, akkor beszéljük erről, és van mondjuk, a létszámos 20 fő kertész, aki a köztörületeket takarítja, a kerteket ápolja, a játszótereket tisztítja, stb. És ott annak van egy besorolás, azt mondom, hogy 200 forintot kap. De akkor mind a 20 ember 200 forintot kap. Nem mondhatom azt, hogy akkor mindenkinek megemel a bérét, azért, mert egy valaki többet szeretne dolgozni, és többet szeretne keresni. Ez a lehetőség törvényes keretet ad annak, aki egyébként a 250 óra fölött saját elhatározásából szeretnék. Ha a munkáltató vissza akar élni, az eddig is vissza tudott élni, és ezután is vissza tud élni, ebben semmilyen változást nem hozott a törvény. Meghallgattam, azt gondolom, hogy egy hosszas lenne, hogyha erre én most érreflektálnék, mert azt gondolom, hogy, hogy én viszont nem így gondolom. És másod gondol, és azt gondolom, hogy ez egy állításét Igen, csak, csak azt az egyet engedjük meg, hogyha ő nem gondolja azt, hogy nekem igazam van, és én nem gondolom azt, hogy önnek igazam van, attól én még nem gondolom, hogy az önálláspontja hitelelen. Én azt mondt, én arra mondtam, hogy egyébként azt mondta, hogy Varujátló olyanra használja a politikai pamfletként használja föl a önkormányzati üléseket. Én azt gondolom, hogy ehhez a témához nem kapcsolódott. Amit ön mondott, az egy olyan kinyilatkoztatás volt, ami, ami szerintem túlmutatott a tárgyon. De, de mégis hogy értelmezünk azt, hogy valaki eljön, elhozza a tévéstábját? szót kér. Még mondom, három, három kamerával fölveszik, hogy abból összevágott videót lehessen csinálni, majd amikor elmondta, akkor fogja magát, azt hazamegy, hogy elmegy máshova. Hogy mondom, csak azért jön Bocsánat, ez, ez a véleménynyilvánítás szabadságában talán még egy polgármesternek is beletett. Egyetértek ér önnel, egyet önnel, hogy az valóban túlmutat a kereszteket, de azt gondoltam, hogy az ön megszólalása is én csak a kettőt párhuzamosan voltam. De melyik? Szerint, melyik? Hát az, ami az, amit, amit, am, amit elmondott a munkatörvénk, én ebben nem értek, hát azt gondolom, hogy... hogy ez, De azt, ez hogy nem értünk egyet a, a munkatörvénkünyvűről, attól én miért hitelelen és miért politikai lózunk? Én, lózum, én, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy politikai lózunk, és ez, ez hitelelen, mert hogy most is azt mondja, hogy... hogy hogy a munkáltatónak továbbra is megvan arra, hogy törvényen kívül rákényszerítsen embereket, én meg azt gondolom, hogy ez a keret lett törvényesítve, és ezt, ezt azzal érvelni, hogy egyébként a, a, olyan dolgokat el lehet követni, ami törvénytelen továbbra is, ez, ez nem ért emellett. De, de bocsánat, magyar, tényleg, tényleg nem értem. Tehát, hogyha eddig valaki 300 munkára kötelezte a, a, a dolgozóját, az ezután is meg fogja tenni, ugye? De, de hát nem emiatt a törvény de de miatt de fogja szem. megtenni. Tehát az, hát azt szeretnénk, hogy olyan törvények legyen, amit be kell tartani. Nem a törvényel van baj, a törvény betartatásával van a baj. Na az egy, már, az egy, az egy nagyon fontos kérdés, szétel de szétel, akkor nem akkor a rossz, hanem a törvény. szakszervezetek gyengék. Bocsánat, de akkor a törvényt olyan irányban módosítottuk, hogy ebben az esetben a munkáltatónak könnyebb dolga lesz. Bár ön azt mondja, hogy a munkáltató be, be, be, be aláírása is szükségeltetik, vagy a szakszervezeté, vagy a kollektív szerződés módosításai, a nagyrészt a, a, az átlag nincs kollektív szerződés, sőt, szakszervezet sincs Magyarországon, elhiszem, hogy ez baj, és ezt erősíteni kéne, de hát azért akkor induljunk, ami van, nem abból, amit egyébként idealizált modellben elképzelünk. De Jó, tényleg nem fogunk, ne, fogunk egyetérni, azt az egyetlen igen, egyet igen. kérem, hogy az én álláspontomat ne tartsa hiteltelennek azért, mert nem értem. Én azt egyet. mondtam, hogy egyébként, mint polgármester nem minősítem, mert nem ismerem, nem lakom ott, az, ami azt is elmondtam, hogy amiket én szoktam öntől hallani, az általában hiteles és szimpatikus. Ezt a politikai kinyilatkoztás nem volt nekem szimpatikus. de ez maga de még, nem még egyszer, hogy ez miért politikai kinyilatkoztatás, hogy én gondolok valamit egy törvényről, gondolok valamit a mai hazai munkavállalói helyzetről azt is meg, megértve vagy elfogadva, hogy nyilván a, a, a, az észak helyzetet nem ismerem, az Újpestit igen. Tehát mi itt Újpesten jelen pillanatban évek óta munkaerő hiányjal küzdünk, tehát főszerűen merül az, hogy bárkivel szemben, eh, akár csak egy pici, ha valakire már csúnyán néznek, fogja magát is elmegy. Tehát El. még egyszer mondom, egy törvény, országos törvény is, ami az én véleményem, az Újpesti hmm. behatású vélemény elég erőteljesen, talán ez megbocsátható nekem. Én köszönöm szépen, hogy reagált és meghallgatott. Én elmondtam a és szerintem korrektülön is, de szerintem ebben most nem tudunk, ahol fontról kimuzdulni. De legalább beszéltünk, erről ez mindig előrébb visz. komolyan most... szépen igen. köszönöm. köszönöm szépen. Én köszönöm is köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Bárki más? 061 és 0636771161. Pahon András azóta se került elő. 061 9 és 06 7 7 először. Itt hívom fel szüves figyelmüket, hogy a Kejfejáncsi teljesen hétköznapi témák előtt is nyitva al. Tehát előbb-utóbb betegszünk, de szerintem belefeketettünk már, hogy, és ehhez nekem jelentős közön volt, de most szeretném mondani, hogy nincs. Hogy állandóan sorsfordító kérdésekről mm. beszélünk, mint ha minden nap mohácsi vész, vagy potenciális mohácsi vész fenyegetne, ez pedig nagy valószínűséggel nincs így. 06148909999 és 0636771161 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ma volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után Györgyevics Benedek fél... nem, holnap 7-től Elsimor László, 8-tól Györgyevics Benedek egyébként meg fél 9-től a nemes tehát nagyjából fél nyolcig vagyunk szabadok. Akkor utoljára 061-489-0999 és 06 Senki többet? Ha nem, hát nem. dörö.fialajanaskukat.gmail.com Laci, te jössz! Egy kis nyugalom. CIVI Rádió. FM 98